dig av alla dessa slag idag är datumet den 21:e i tredje. Detta är avsnitt nummer 20. Jo. Idag har vi en fullspäckad session. Redo för er. Gästerna idag som vi har med oss som talar är Fredrik, Lotta, Danny. Jag heter Max. Och idag har vi en speciell gäst med oss, nämligen Sara. Och vi hoppar direkt in i vårt första lilla roliga segment som det vi diskuterar vem vi har spelat under föregående vecka. Och vi börjar med vår gäst, Sara. Vad va, va har du haft för dig under föregående vecka i spel? Berätta lite för oss, vad, vad som fyller din nörd vardag? Ja, jag har spelat äh, lite Dangerous faktiskt. Åh, oh, det oh. vet jag att Fredrik har varit på. <laughs> ja. ja, det är väl äh, lite långt tråkigt ibland, men det var kul i början i alla fall. Mm. Jag tänkte det, det här det kommer väl in och så här, nu inte jag kört det på tag, men det här, har det inte kommit in någon co-op-läge? Jo, de har ju äh, lagt upp en patch nu som ska göra det enklare att vara äh, i grupp med varandra så att säga. Mm. Och äh, ja, klar missions och så här tillsammans. Jag vet inte min sambo spelade mer än vad jag gör. Så. Okay. Men den kom väl typ Förra veckan eller så. eller två Ja, veckor sedan, det var något sånt. sånt. Det var ganska nyligen i alla fall. Ja, precis. Jag har inte riktigt... Äh, satt mig in i just patchen så här. För jag har mm. mest kört runt och tradat och försökt skaffa pengar och, och så här. Precis. Men, äh, äh, för någon som inte riktigt har talat om spelet, äh, kan du i sådär äh, några snabba meningar berätta vad det är? Okej, okay, äh, det är väl ett... Vad ska man säga? Space Simulator-spel. Man kör runt i sitt lilla rymdskepp. Eh, och eh, så antingen kan man trada eller så kan man eh, vad heter det, strida mot pirater. Eller jag vet inte riktigt. Men jag har inte satt mig in i det jättemycket. Jag har mest kört runt och tradeat och, mm. och så här. Man kan göra missioner så, så här. Och eh, det intressanta med själva spelet är att det eh, mappat efter vårt universum. Så att säga. Eller... Ja, mm. att äh, alla planeter och stjärnor och så här som finns mm. ute i universum som NASA och whatever har upptäckts. Mm. Precis. Precis. Hur kom det sig att du satte och spelade just där? Var det just att killen din sa att ja, men jag ska leva här och då tänkte jag, om jag kan hänga på. eller Var det något annat skäl som fick dig att hoppa in i spelet? Uh, det var typ det första du sa. Uh, mm. Min sambo gillar väldigt mycket freelancer och så här. Mm. Och, uh, han var väldigt intresserad um, av Elite Dangerous och vi båda väntar ju på att Star Citizen ska um, komma ut som fullt spel, vi spelar ju bara alfan och betan eller vad det nu är nu för tiden men um, vi satt oss ner och började spela Elite Dangerous det var väl... för mig så tycker jag det är lite långtråkigt mm. men uh, jag hoppas på att det blir bättre sen i alla fall precis kan jag kan nog hålla med dig jag... faktiskt på, på många punkter. För jag körde i det här typ ganska intensivt då ett tag efter det släpptes. Det var i december där tror jag. Om jag inte finns helt fel. Eh, och i början så var det wow. En, hela vårt universum liksom, eh, Man kan åka vart man vill och så vidare. Men det, det blir lätt att ja nu har jag gjort trading och så. Nu har jag hoppat ur liksom med den här hyperhastigheten och så ett par gånger och hitta lite hemliga grejer eller vad man säger. Men vad kan man göra sen? Liksom? Det är precis det jag frågar också liksom, när jag sitter och spelar det. Det känns som att det saknas någonting som får mm. mig att vilja fortsätta spela det. Precis. Jag kan det, det vara lite som Ivan e Line tenderar att bli? att Det känns som att man kommer hem från jobbet och man sätter sig vid datorn och så påbörjar man jobb nummer två. Att det, är, det är mest att man grindar sina och, och, och Trader och, och Rhinx Animations och Miner och L Lotta, du menar som World of ja. Warcraft? That's nej, nej, nej. nej, nej, nej. Det, det är ett helt annat mm. det, det kan vi ta sen, vars Ja, okej. Okay. Alltså, jag har inte själv spelat Evo Online. Eh, men eh, som du beskriver det så låter det väldigt mycket som Elite Dangerous. Eller i alla fall den uppfattningen jag har fått av det. Fast mm. det sociala, jag vet inte hur socialt Evo Online är. men tanke på att det är ett MMO, men... Det sociala finns inte riktigt i Elite Dangerous, tycker jag i alla fall. Mm. Okay. Ja, det är väl egentligen inte alls där. Alltså visst, det finns ju där. Men det känns inte som att de har satt fokus på det överhuvudtaget. Mm. Um... Nej, precis. Um, men förhoppningsvis så ska patcher göra det bättre. Mm. Men det känns som att det släpptes lite för tidigt. Ja, Precis. Mm. Man skulle kunna, jag skulle vilja se mer som äh, Betydligt mer uppdrags. Betydligt bättre uppdragsformer äh, på det liksom. Så att man får betydligt bättre och mer äh, visualiserade mål, så att säga som du ska ha. Äh, det känns lite så här, visst. Du kan åka dit och säga där Eller åka hit och göra det. Liksom. Men jag skulle vilja ha en mer större äh, mål. Ja, definitivt. Det finns äh, någonting som heter Community events nu har jag inte riktigt kollat upp vad de är, men det är till en äh, event som händer i själva universumet som mm. alla ska kunna ta del av, och beroende på vilken riktning, äh, alltså i, det finns till en någon story eller lore där, men liksom, beroende på vilken riktning som mm. folk äh, ja, ägnar sig mest åt, så ändras någonting i alla fall, vilket är rätt intressant, men jag har själv inte upplevt det. Nej, Precis. Mm. Okej, okay. bra Hans har inte så mycket mer att säga om det faktiskt Nej men då, då räcker det så vet du. <laughs> Har du spelat någonting annat? Uh, veckan spel, men det skulle vi ju ta sen Det tar vi under sin, sin egen sen. sektion ja. ja men du, då får vi tacka för det Vi får höra lite där, det är lite intressant uh, Vi kan gå och fråga Fredrik Som hade rätt mycket att säga om saker också Vad har du suttit och spelat under veckan? Ja, jag skulle också vilja säga att jag har kört mycket. Men jag har typ kört utav veckans spel. Bara två spel. Mm -hmm. uh, bara två spel? Mm -hmm. ja uh, Och det ena jag snackar om senare förra veckan. Och det är ju City Skylines. Uh, skillnaden är nu att jag tog och gjorde Örebro. <laughs> <laughs> uh, det är ju häftigt. Jo, för man kan ju, man kan ju trycka sig i Map editor till och göra från... Uh, uh, Ja, det är väl en Google Maps liknande sida. Så klickar du bara vilket område du vill ha. Då tar han in topografin därifrån. Jaha. Eh, ja, det ja, är det Och det är farligt. Jag tror jag satt <laughs> längre tid att göra klart den kartan. Än att spela den kartan faktiskt. Eh, men jag, jag, jag har suttit ett otal timmar i City. Så där Vet vi ju sedan förra veckan att det, det är ett spel som passar mig väldigt bra. Jag tycker om att sitta och läsa en bok samtidigt som jag klick, tittar lite på skärmen. och Ja, de bygger bra där och det ser ut att växa bra. Ja, men då och du, och du kommer sitta väldigt många timmar till. ja. ja. Det, det, det passar mig ypperligt det här spelet. Mm. Um, så där. Men det är just det här med att jag har gett mig på lite med mapp. Edith, jag har faktiskt gjort lite assets också. Det var väldigt lätt. Och jag, jag gjorde ett sjukhus med en stor uh, gubbe på taket. Mm, Okej. Okay. Jag uh, såg ju som en äckhårer. Jag vet inte vad det är för något sjukhus, okay. men jag tänkte barnsjukdom. Uh, sjukdom. Barnsjukhus. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Han är smittad med äckhårren. sjukhuset. Alla goes nuts. Djursjukhuset. <laughs> Precis. <laughs> ja Nej, men Det är just det här enkelheten det, att Hur de har implementerat det i spelet Och sen att jag liksom man bara, Ett klick och då åker ut på den här Steam Workshops Och jag har redan haft någon eller några Filurer som tyckte, ja kul Örebro Wow, det finns flera Örebro På Steam, det är helt otroligt oh Jag kanske borde göra Malmö eller Gävle då Ja, absolut, ja, absolut. absolut. Jag hade tänkt att köpa det Nästa vecka så att, mm. Det är kul att höra lite om det och se vad folk så har för upplevelse Precis mm. Ja, alltså, Spelmässigt så är det ju liksom det, det indragande det är eh, inte så här skriver du på näsan om hur du ska göra det kan nästan vara till nackdel i vissa fall som att, men hur, hur gör jag egentligen för att ändra färdriktning på vägarna, ja nu har då lär du dig i efterhand typ, ja det gick åt pipan här så jag vet det eh, för att det har gått till så många gånger som man sitter och mekar och mekar tills man hittar det som har inte riktigt följt ut på tutorials. Men har du kört SimCity eller vilket som helst så stadsbyggnadsspel så kommer du veta hur du ska göra i princip. TrophyCo? Yes. TrophyCo. Ja, ja. Fantastisk spelserie. Mm. Men det är nog med cities. Sist då. Jag satt. Vid, eller ja, norskan var ju här också. Uh, jag fick ju Valiant Hearts The Great War på PS4. Uh, I och med att det uh, mm. följer med uh, PlayStation Plus. Och det är ett spel som jag har länge har vel uh, spela. Uh, vilket uh, vi påbörjade igår och körde klart det. Uh, mm, och... Gå spel. Ja, vad kan det vara i 6-7 timmar. 6 timmar precis. Det började ju med att vi, skulle, vi gjorde ju en sån här spel session. Mm. Uh, och, och det är lite enklare för att ifall vi kör som vi brukar göra över UT, så hörs ju bara Fredrik och så körde vi att satt i soffan nu. Det är mycket enklare och sen börjar liksom, ska vi fortsätta. Ja. Micken inte... tog upp oss bra ändå. Hur som mm. har vi? Jag, jag påbörjade och det, ja vad ska man säga? Um, först om vi tar bara storyn i sig då handlar det ju om ett, ett par olika karaktärer som har... En koppling till varandra på ett eller annat sätt. Um, du har Emil som är typ svärfar, Den här uh, tysta, robusta fadersfiguren. Du har uh, svärsonen Karl som uh, dras in på uh, de elaka sidan. Det, det är ju första världskriget utspelar sig. Så det är ju Tyskland mot ja, det är Frankrike och uh, England till exempel. Som, som är i kriget då. och det, hela stilen är ju en väldigt kartonig stil, alltså det, det är ju en animerad stil som även fast man vid första glimt bara tänker, ja men det här, hur kan det här det här kan ju inte vara seriöst, men vi sa ju på direkt att det såg väldigt såhär flash jag, ut. ja det såg lite flash, flash liknande ut, men Gisse, säger jag. Det, alltså, det är ju framförallt som man dras till här. Och för min del musiken som jag tycker är fenomenal. <laughs> uh, uh, och sen att de hela tiden har... I och med att du tar i tur med olika slag och liknande utefter ut dina karaktärs uh, gång genom kriget från 1914 upp till 1917. Det är förvisso till 1918 kriget, men man är med till 1917. Uh, och ja det, Jag tycker står inne där som du kör det här spelet för. Eh, sen har vi ju gameplay. Det är ju rent pusselspel egentligen. Du, du ska hitta en pryl som låser upp eh, möjligheten att hitta en annan pryl för att sedan ta dig vidare från den här nivån. Eh, så det är ju som en pusselplattform, nästan då. Och där tycker jag kan vara. Ganska så. Det funkar i början när det känns um, lite annorlunda. Men när man har gjort samma genom sex timmars sträck med vissa undantag. Det finns en del bilscener som är jätteroliga däremot. I takt med musik, klassisk musik, uh, gör att det bryter ut. Och tack och lov för det, för annars skulle jag inte om jag. På så andra sidan jag lite där på slutet Men du du somnar, jag spelar klart spelet. Ja. Men... <laughs> så intressant var den storyn. Ja. Nej men om vi säger så här jag vaktar till jag somna, kanske två-tre minuter och sen så var jag med på det. Liksom. Ja, om om vi säger så här, klockan det här var, var liksom, fyra på natten. Klockan fyra. Ah, vi så, vi vi vi börjar spela in någon gång vid uh, tio tiden eller något sånt. Där. Ja. Runt, runt omkring där. Nej uh, ja uh, tio tiden. Sen körde vi liksom bara rakt på uh, mm. uh, och spelade igenom spelet. Det är alldeles för lätt hänt att man bara helt plötsligt upptäcker när man är hos Fredrik, ojsan, det är morgon. Oj då, <laughs> Vad i hela fridens står hände. Så kan det vara. Mm. <laughs> Fördelen med det här spelet är framförallt faktan du får fram. Hela tiden du tar an banorna, det vill säga olika delar av krigets slag och så vidare så får du även upp information, alltså riktig information med foton och liknande från de slagen faktumkrig om, eh, om kriget i sig. Som är jättebra. Eh, summerat. Och, och skrivet tycker jag. Eh, och ger en sån effekt. På spelet. När du väl spelar. Så att man känner wow. det här Och på slutet så är det faktiskt. Tycker jag ganska så rörande. Väldigt rörande. Just att det tar en tid. Emellan där och komma till slut. Man vill nästan mer se story. än man vill se. Gameplay i vissa fall. Det, det, det är ingen så här happy-go-spel utan det är ju ett väldigt allvarligt spel. Jag tänkte ju vill... säga det. Det låter fruktansvärt. Mm, alltså, ja. det, det har ju ja, här ja, Fruktansvärt och fruktansvärt. Det, det, har, alltså, det har ju komik i sig. Konstigt nog ändå. Just i hur till exempel karaktärer framförs. Liksom, som att de hoppar och stötsar och säger och pratar sin franska. Liksom, och... Vi, skifta med, med en pistol, liksom, rör på det rör på det, men eh, om man ska liksom på något sätt eh, ta ut vad, vad de menar i de här situationerna så är det ju såklart allvarsamt eh, men det finns, en, det finns en humor i det också gör det. så det, det har lite av båda eh, men poängen de vill få fram med är just det, de svårigheter som förde med kriget just hur brutalt första världskriget var med sina trenches i i eh, typ Frankrike och så vidare och, och det fruktansvärda krig som det faktiskt var med senapskas och allt det. Mm. men ja, det, det var ett spel som för min del tog väldigt bra på slutet och står i sig är bra lite repetitivt och kanske lite tråkigt i gameplay eh, i vissa fall men eh, tack och lov så bryter den ut då och då, så en rekommendation från min sida, Valiant Hearts och, och, och som vi sa att det är, det är som det är väldigt informativt så är det något som man skulle säga att ha för dem när de läser i skolan kör det här för ja. att det är väldigt informativt man får väldigt mycket information inte bara om just på slagen utan när du är inne i ett, i ett läger och sånt där så får du information om så här var du med de här soldaterna när de mm. levde på det här sättet så det är det är överlag väldigt informativt ja, och väldigt väldigt nyttigt för att folk ska läsa för att Första världskriget, det känns så un sopat under mattan. Det är liksom att räkna det att ja, andra världskriget. Så Sen är det inte så mycket mer. Det är Jag tycker det är viktigt att folk ska lära sig. Exakt. Och en liten notis är också att de, eh, de har en ganska så eh, tuff story. Det de olika karaktärer som, som har verkligen olika öden och, så, och gripande. Men det är aldrig någonstans blodigt fullt ut. Du kan se folk skadade och du kan förstå att det kanske är... Här har vi en massa med ond, blå, död och man ser massor med lik och så, Men det är aldrig liksom som att det går i på något sätt. Utan det, det framförs på ett väldigt... Eh, jag skulle vilja säga humant ställe. Men de, de gör det bra helt enkelt. Det är en svår balans att göra ett spel om ett så tufft ämne. Och inte gå ape shit vad gäller blod och tarmar. Precis, men du får ju... inte uppkört i näsan på sig. Nej, Nej, om vi säger så här: det, det är ju väldigt mycket de ute på slagfältet och de skjuter med bomber och sånt. Men att de träffas så typ trillar gubben om kollar och så liksom, ligger de på backen. Och det är ju inte så att man ser att de sprängs och bitar på det sättet utan de har ju gjort det på ett, på ett, ett fint sätt så att säga. Att det ska, ja, ett för det, sätt. Precis för det liksom att representera att det är grymt och sånt där. Men vi vill inte göra det over the top. Liksom, mm. det, det, det hade inte passat in i estetiken på spelet. Så det är lite barnvänligt. Man, och... Ja, en avgäng. Ja, det är så att yngre skulle kunna spela också och ändå få in att det, det händer dumma dö, och dåliga saker, ja. Precis. Mm. Ja, men där utöver veckans spel så är det dem. Så, mycket intressant, med. mycket intressant. Men då, då vet vi det. Bra en bra förklaring, en liten längre där. Vi tar och hoppar till Lotta och frågar dig vad, vad har du haft för dig under veckan? Oj, eh, dumheter höll jag på att säga. Men jag vad har ni inte gjort? <laughs> Precis. Jag har faktiskt tunnit med lite spel också, jag har spelat lite Heroes of the Storm, mm -hmm. som jag har diskuterat tidigare. Jag har spelat lite Huston, vilket vi också har diskuterat tidigare. Och så har jag spelat lite King of Fighters, vilket vi dessutom har diskuterat tidigare. Uh, <laughs> är, är det liksom så här uh, reprise av det bästa här nu eller? Ja det är lite så Jag spelar här men vi har ju pratat om det förut så ni, bör, ni vet ju Vad jag säger om det här spelet Precis, uh, just det så uh, One Finger Death Punch på mobilen uh, Men det har vi också diskuterat Åh oh, gud uh, <laughs> <laughs> Nej men det, det är mysigt så när, när man har en tid Med alldeles för mycket annat Att stå i att komma tillbaka till spel som man liksom känner sig bekväm och hemma med. Och så sätter man sig ner och myser ner sig med filt eller täcke över knäna. Och så sätter man sig och, och sparkar lite rumpa en stund. Det är mysigt. Det låter jättemysigt. Jag förstår vad du spelar med henne. Mm. Oh gosh. <laughs> of course. Det, det är vettiga uttalanden. Jag kommer bara med vettiga uttalanden. Oh dear, dear, dear. Mm -hmm. <laughs> Um, men jag tror det är ganska mycket det jag har kört Okej okej. det är inte så vanligt att jag kommer att få massa mer om tio minuter du får <laughs> inflika men då hoppar vi direkt till eh, norsken tänkte jag säga, Danny vad, vad har du haft för det då? vad jag har för mig? precis som Fredrik så har det inte blivit Ja, alltså det är mycket speltid men det har inte varit så mycket variation på spelen. Utan jag har ju kört, sagt kört Valiant Hearts också. Som fick spela de två första kapitlen i en spel och de två andra. Medan han låg och sov på soffan. Jag bara det här är riktigt spännande. Han bara, Nej jag såg inte under hela två kapitel inväve. Nej men under de sista <laughs> två kapitlen låg det där ut som en, en späckad val. Säg att det finns en äh, inspelad snutt av äh, Fredrik Sover. Du vet jag är inte lika elak som honom. Ja. Eller? Det här klippet ska jag inte visa för någon <här> <här> <här> men, ja, det, det är lugnt nu vi, vi, vi kan ta det sen efter podden Vi, vi tar det sen, vi, vi det sen. Uh, Nej, Utöver det så Som sagt veckans spel Men jag har suttit och spelat Bioshock Infinite uh, Väldigt mycket uh, För det var ju Den här halvans gratis spel På Xbox Live Så jag har suttit och spelat där Och jag har ju inte spelat något i de andra Bioshock och jag får själv utav alla som lyssnar på det. Här, de bara hur kan man inte ha spelat det här och spelat det här. Gör uh, arg. Gör arg. Ja, precis. Jag, jag säger så här att uh, jag och mina vi har en uppdelning på vilken typ av spel vi spelar och jag håller mig till RPG och sånt där mina andra bröder är mer FPS och sånt och uh, det är det FPS så jag kör inte så mycket på konsol men att uh, det som var gratis tänkte jag då kan jag testa och köra och sen har jag bara suttit och lönnmördat i godan ro. Varför får jag det framför mig en bild med din familj När de har en liksom massa små barn Och så säger du ska spela FPS Du ska spela RPG Vad du där? <laughs> ja men du vet Det var ju samma kväll när de delade upp färgerna Ja ah, ju precis Han ser ut att tycka om grön, så det får han lila Han ser ut att tycka om blått så vi har eh, Svart Eh Nej, men om vi säger så här, jag, eh, vi, har ju, vi har ju olika smak och eh, han har ju varit där och då har jag tänkt så att, ah, ja, men ifall att ifrån någon som vill spela så kan jag låna ut honom med att Jag har inte sikt samma intresse på spelet men jag tänkte det var gratis och jag har suttit och spelat massvis. Jag är väl halvvägs igenom spelet och jag som vanligt går ju alltid omkring och sticker näsan in i alla hörn som finns. Jag alltid bara, vad finns det här för någonting? Kan, man hitta, kan jag hitta pengar eller något sånt där? Jag känner igen det där. mm -hmm. Det är precis som när jag spelar RPG, det är liksom att jag ska utforska varenda lilla bit och se om det finns någonting roligt, några extra bonuser där också, ja. Självfall. Så jag, jag är säkert, om, om en vanlig person skulle köra det, vanlig person, en, en sån här som inte är speciellt som jag, så skulle han säkert redan vara klar med spelet, men jag tar ju min sin tid och går och letar och sakta men säkert slår jag allt så bra på sig. Jag nosar runt. Jag man försöker göra ett linjärt spel, icke linjärt. Mm -hmm. mm. Allt det här också det. Man vet att okej okay, det är hit jag ska gå För att storyn ska fortsätta Då går jag helt åt andra hållet Det vet som jag skulle spela schack det är, liksom så här, det är rakt fram, jag skulle försöka gå ett sidled ja. Jag måste förlänga förlänga spel Jag att bara gå ett sidled i schack <laughs> eh, Men eh, det är där jag har spelat Och kommer väl Fortsätta spela Jag hade tänkt att försöka bli klar med det nu under veckan Men det blir inte av Så nästa vecka får jag bli klar med det jag irriterade Fredrik i vanligt och pratar om det så att han bara, ja, nu blir jag sugen så därför har han köpt sig delsenna till det. Ja, men det var, de var rea på dem. Det var rea på dem. Jag Ja, de är ja. Alltså, jag jag är också väldigt mycket för Bargy och det första gjorde ju, jag vet inte vad det med första spel som gjorde att jag bara jag körde klart det och tänkte fan vilken lust jag har att köra det så jag körde det igen. Och det, det är sällan jag Får den känslan av Framförallt FPS liksom Att jag bara vill köra om dem Det fick jag senast av Wolfenstein förvisso Men Bioshock ja, jag med. Uh, Bioshock uh, De gör rätt på många plan mm. Och nu syftar jag på både Bioshock 1 Och Infinite bör tilläggas då. Infinite var ett av mina favoritspel När det kom ut Det var mm. perfekt i min mening ja. Mm jag har, ju bara, jag, har ju, jag har ju såklart några problem med det här spelet. Det, det är väldigt, ja, om vi säger så, här, det första man gör är att man blir döpt mer eller mindre. Dopper den vatten. Det är väldigt överreligiöst. Det är väldigt rasistiskt och det är liksom rasdiskriminering och sånt där. Så det, man, det är ju såhär, om vi säger så, här, jag har absolut ingenting emot att ta död på de flesta som är. Det. Jag bara, du är en skit. Här får du. Du är en skit, jag ser det på dig. För att man, när man, man går omkring och lyssnar på samtal. De bara, ah oh, gud. Och så kommer de där hit och tror att de är någonting. Vi är inte samma ras liksom. Man bara, ah oh, gud kan jag, få slå, kan jag få skjuta den här karaktären. För den förtjänar ett skott i pannan. Ja, det får du. Varsågod, min goda en stol Vill jag ha ett eller två skott. det är intressant du säger där tycker jag med just det här med det här religiösa i början för det är lite där de försöker att spinna på. Jo, jag vet det. Var, det är ju just var, det... därför du ska känna, men vad är det som pågår här egentligen? Mm. För det, det, var ju, det var ju mycket rabalder om det Det var ju väldigt många religiösa som gick ut och sa att de var väldigt emot det här spelet när det hade kommit ut. Ja. Så det blir ju mycket tjafs om det då. ja mm. Men att, det är ju såklart det är ju där de siktade på det då... Jag menar, sånt här, det är bra reklam för dem, ja. Men det är klart, det, upp, det är upp känslor och så, som sagt gör mig absolut inget till att ge dem stryk. Mer, ja, men alltså, det, är väl det, som, det är väl det som kännetecknar ett bra spel egentligen, av den här kategorin. Att det berör det? Ja, ja, precis. Att man faktiskt blir så upprörd att man vill gå ut på en, en bloody rampage. Ja men det är, det är så mycket det, de, de, när man, Om man tittar på det rent allmänt Så ska det vara det perfekta samhället Alla har det bra och liksom, vi har våran profet Sen liksom nosar man in ja, Hon nosar överallt känner jag här plötsligt Så jag är en tror jag <laughs> Man nosar in lite grann under liksom, den här fina mattan Så märker man det är en massa skit här Som de inte vill ska komma fram Så mm. ja, det är, ja. ja men det är så Alla samma gamers Blir jättemisstänksamma Så fort man liksom kommer till ett ställe Och alla säger No, everything's fine. With lenen från öra till öra. Så de, de ser ut som de ser <laughs> ut the Cheshirekatten hela bunten så där. Ja, precis. Åh oh, gud. Alltid rå. Alltid så här någonting. Jag var så fantastisk. Det du maffar. Det är det is this hell? Ja, <laughs> alltså. mm. Jag vet inte om det säger mer om speltillverkare eller spelare. Att vi har blivit så indoktrinerade för att reagera avvokt mot sådana situationer. Ifall if, if det verkar för bra, så är det inte så. Så är det någonting som är fel. There is something rotten mm. in the state of Columbia. Mm. Mm. Oj, helt plötsligt blev ni lite röra. Yep. Ska vi, ska vi gå vidare innan vi blir för kulturella här? Även norsken kan. Yep. Ja men det, det är typ det jag har spelat. <laughs> nu har jag sagt min åsikt om det. du mm. där. Spännande. Sådär. Yes. Då ska jag förklara lite till vad jag har spelat. Mm. mm, -hmm. mm ja, jo, vet ni? Det har varit uh, fullt kör här. Mm. Go on. Mm, ja, jo, det är det här spelet som eh, kanske inte har hört talas om Heroes of the Storm. Mm -hmm. Nej, Vad är, vad är, vad är det? Ja, ja, jag tänkte att jag ska kom. börja köra något nytt nu Så att mm. <laughs> Nej, Jag har mm. faktiskt eh, Det kom lite mer folk På Teamspix-servern här Så vi satt och körde ett gäng Det var mycket intressant var faktiskt började, Som sagt, jag sa det tidigare Att vi började komma upp i den nivån Att det är farligt att köra med random Folk för att Det inte är inte trevlig omgivning hade, var Lotta med och spelade? Eller? Nej, för att hon, hon kan inte ha varit med för då hade alla varit så här Hej! Oh, det är så fint här. Vi tycker alla om varandra. ska, ska bara vi bara säger Det var vi, roligt att ska spela Ska vi spela? Med. Det är liksom så här, hey, ja. är Lotta med någonstans. De uppför sig för snällt här just nu. Hon måste vara i närheten. Jag, vann, jag spelade själv en match och det var helt det galna liksom, när de säger när de frågar på en bana. Ja, kan jag få ta den här den här stora och ta kontroll över den. Jag har aldrig gjort det förut. Jag vet inte hur man gör. Och de säger, ja visst, kör bara. Det är, vi, vi spelar ju för det här roligt. Jag är tvungen att liksom mm, tala mm. med en terapeut så de säger så här i spelet. Vad är det för fel på den? De ska skrika åt varandra och säga, jävla dog, du ska inte röra den där. Den är min, du kan inte kontrollera den. Fanns det, se, se se fanns se det någonstans där. i spelet? Det stod en där, Lotta has been here. <laughs> Det, alltså jag säger det, det är bara er förvrängda fantasi som den här elaka trollen finns. Precis, i våran fantasi så fantiserar vi att folk skäller på oss och dödshotar den och ser att man är dum i huvudet. Och det, som sagt, det var ju bara ett game det här hände och sen spelade jag till då och sen kom verkligheten och slog mig i ansiktet. Men sen så hittade vi i grupp <här> folk på Tynsby kan vara här så satt vi och spelade lite så att det var, var det bra. När man spelar med minst en person till, det är minimum. Mm. Så det nice. kan jag rekommendera. Folk kom in i Teamspeak-kanalen så vi kan spela Heroes of the Storm. Mm. Utöver det, vi spelar lite... Ja, jag köpte till med One Finger Death Punch eftersom alla andra spelat det så otroligt mycket. Känns som... Alltså jag känner att Lotta är dåligt <laughs> inflytande här va? Mm, jag vet, men jag, jag har sett det spelet vart nästan lite långtråkigt. Va? Det wow. var... Vänta, Kör, är det oh, dataversionen eller mobilversionen? Dataversionen... Då kan jag faktiskt hålla med dig. Det blir lite enformigt efter en stund. Oh, jag tror vi skulle ha kriget på <laughs> Crisis averted. <laughs> ja, nej, men det var liksom du klickar vänster och högerklick och du lär dig att okej, okay, nu ska jag klicka så på den och så ja, jag ska klicka så på den. Och ibland blir man lite, lite så här, aha, ja, det var så det gjorde. Nu fick jag inte perfekta ja, men skit samma. Jag, jag fick ingen strävning på att Jag ska klara allting utan att bli träffad en gång. Men jag menar oftast fick man en till tre missar ändå och vart det riktigt då hade man fyra till sex men någon gång bara sådär. Så jag vill säga att det gick rätt bra för mig ändå. Då har det varit lite roligt men det, det kommer upp i sådana otroliga ofantliga hastigheter att till slut kommer den tvinga dig att göra ett misstag. Mm. Jo, jo, det i början är det lätt och sen blir det ju exponentiellt svårare när hastigheten ökar. Mm. Hur långt har du kört? Uh, oh, hur långt körde jag? jag? vet inte, jag körde väldigt många såna här uh, man gick ju på ett grid och bara plocka, plocka, plocka, plocka plocka all, ja. alltihopa man kunde få tag på så att jag körde rätt mycket genom ett par bossar i alla fall. Mm. Mm. Så jag vet inte hur långt spelet är heller så att de har ju tre svårighetsgrader och när du kommer till sista nivån på den banan du pratar om där så då kommer du upp till master tror jag heter och sen har du en extra svår. Då, blir, då börjar om samma karta igen. Ja det var det jag trodde. Mm, fast då är det mycket svårare eller ja, mycket och då, då är det lite svårare så att säga. Ja. Ja, men det är intressant då. Det är roliga animationer, men problemet är att jag är så fokuserad på så här vänster och högerklickknappar att jag hinner inte titta på all action. Ja. Ska max, play max the game, not look the look. Max, du får spela ja, in och sen kan du titta efteråt. Precis, ta dubbelt så lång tid. Ja, du får streamat. Ja, någon annan får titta på det åt mig. Ja. men det var intressant och sen så, så att du körde lite King of Fighters också. Mm. Det ja, det spelet är intressant alltså att, uh, Jag försöker lära Lotta spelet Så nu kan jag klona henne lite lättare igen Jag tänkte just, jag tänkte just <laughs> fråga Vem fick stryk mest? Hon började ja, alltså, bli bra på det så jag var tvungen att lära henne Spelet så då började jag vinna igen du, vänta, alltså, du... Jag ser massa situationstecken Jag lärde henne spelet Ja, Nej, det, hade, men alltså, ja. det, det är ju det som är så joggans irriterande. Det gick faktiskt rätt bra för mig. Jag, jag vann, va, hur stor en del kan jag ha Jag har varit tredje match i alla fall. Ja, precis. Jag bra, tänkte ju säga det. siffra. Ja, men uh, ungefär så. Mm. Uh, med tanke på att Max har spelat ganska många fler år fighting-spel jag har. Uh, jag är fortfarande på den nivån att jag kan inte spela mer än en Timmer någonting innan min tumme börjar verka som. Ni är attans. unga, ni hinner, ni hinner spela. Det finns ingen tid. <laughs> men så, så går jag in och så tar han och, och faktiskt lägger ner tid på att lära mig ett par superattacker. För att tidigare så har jag insett det att nej men jag, kom, jag kan inte fokusera på att försöka få iväg fräsiga attacker utan jag bara Jag, jag kör på basic-attackerna och så har det ändå mördat mitt... allt som rör sig. Ah, oh, that's not button mashing. Mm -hmm. Jag kan visa dig button mashing någon gång. Vi my guest, en utmaning nu. Excellent. Challenge, Det Ska vi utmaning i fightingspel? spel då? Var? Jag, jag hörde att Norskis sa skuldkloss. Mortal Kombat X. Absolut. Alltså, okay. pratar, ni, pratar, ni, pratar, pratar ni tv-spel, jag menar i verkligheten. Okej. Okay. Ja, du, det är ju bara sämre för dig själv. Alltså, eftersom precis, du... Så. Alltså... Om, Danny, om du utmanar mig så betyder det att jag får välja vapen. Be my guest. Vad sa du, på andra du uh, då? Jag har tränat kungfuset. Så... <laughs> ja, jag kör gärna i verkligheten. Är det någon som har riktigt stor isblåsa i förebyggande syfte bara? <laughs> För jag vet ju vad folk kommer sikta på så. Nej, nej, nej, nej. nej, nej. På nej, nej. precis, så den är ganska stor och träffar ju så kan tro mig fokusna då. <laughs> Klassiker. <laughs> ja, vi får arbeta ut detaljerna och så hur, hur pass full kontakt och hur pass stödligt om vi kör till första bloddropp eller om vi kör till döden eller, eh, vad Men det kan Varför vi, vi, kan vi kan ju göra vet, du, Om du tänker så här If you strike me down there will be two more who will take my place. <laughs> fördel, fördel, fördel med vad trilling. Ja <laughs> ah, men det är lugnt, då får jag bara fler att träna på mm -hmm. ja. Max, hade du ja. kört något mer eller? Nej, jag var bara, det var de gamla vanliga Jag jag skulle inflyka på det med spelade fightingspel med Lotta där och det intressanta karaktärsvalet man gör vilka, vilka karaktärer man vill vara bra på som man tycker, den här karaktären är cool, den vill jag den vill jag spela med. Och sen så märker man att den är svårspelad. Eller jag, jag, du har en karaktär du vill vara bra på. Du har någon karaktär du faktiskt är bra på. Så den här spelar du när du ska vinna. Mm. Uh, och vi kom fram till att de så här, små tjejerna. Det är de som jag spelar bäst tydligen. Och Lotta spelar bäst med de som dricker väldigt mycket alkohol. Gamla gubbar som står och ramlar runt. <laughs> jag är faktiskt bra med en liten tjej också. Yes, yes. Faktiskt. Jag får så dumma men, bilder ja. i huvudet just nu sådär. Ja men det, det är så fruktansvärt Man går in här och man tycker Okej, okay, vil, vilken karaktär Ser hemskast ut liksom? Och så finns det den här gamla Fyllbulten med Saki, eller vad det nu är för och, och, du, och du ser den karaktären du tänker Han ska bli bra med det är väl mer nej. att de väljer in på ett skämt och säger att vad är det här för fånig grej? Jag ska testa. Och sen så vinner hon med den. Och då blir det så här: Du kan inte vinna med den där. Nu, nu ska vi köra igen och igen och igen. Och så du får inte välja den längre. Precis som man går in där och tycker: Snälla, döda mig. Snälla! Men nej. Så att äh, ja, jag vet inte. Jag är inte helt nöjd med dem. Jag vet vad vi gör Max. Nästa gång vi kör så får du lära mig lite superattacker så blir jag dålig med honom. Ja, det ska vi nog fixa. Men eh, mer än så har det inte varit för mig. Jag har bara kört på lite vidare Så jag har haft ett litet öga uppe på veckans spel men det kommer vi till sen. Mm. Men då tror jag vi har varit igenom allihopa för den första lilla sektionen. Vi hoppar över till nästa som är spelnyheter. Har ni några roliga nyheter ni hittat? Om vi mm. har en, ja, vi kan ju börja med det är ju en av uh, två tillsammans uh, Nintendo uh, har ju gått ut nu att de ska göra mobilspel till smartphones och allt annat sånt där roligt uh, vilket sticker väldigt mycket ut för vad de, de brukar men uh, alltså uh, de, de kom ju mm. ut förut och för, för inte för länge sedan när de sa att de kommer absolut inte ta sig an mm. mobilmarknaden Mm. Men då, de har ju suttit med Nintendo liksom, DS-systemen Det är ju typ mobilt mm. Men, mm. men de, de har ju också gått ut Att de kommer ju inte porta såna här Deras typiska Nintendo-spel, så jag tvivlar på att de kommer Porta såna här Super Mario och sånt där För att det har de ju på sin egen det, det, Jag skulle bli väldigt Förvånad ifrån de skulle släppa sina Små guldinsamlande spel på andra Enheter än, än sina Nintendo Wii U och Gud vet allt, 3DS och allt. Vad Så frågan är, de är, har de har de gått ut och sagt att de absolut inte tänker släppa på andra? Nej, de har inte, men jag... Ja, nej, men då då, då då kommer de antagligen... De, de, har sagt att, de har sagt att man inte kommer porta spel som är skapade för Wii U eller 3DS. Ja, okej. Okay. Men då är så frågan så kommer först alltså? Mm. <laughs> Mm. jag tror att jag tror det kommer hamna de har ju tagit in den här andra utvecklaren som är en stor apputvecklare jag kommer inte ihåg vad den heter nu Dena ja. och visst alltså, de, de kommer ju sätta äh, ganska höga krav på dem att äh, förse marknaden vad gäller mobilmarknaden med kvalitativa spel så som de försöker om inte inte bortse från alla licensspel men de är tredjepars mm. Uh, men um, om de nu... Uh, jag skulle tippa på att de uh, säger till DNA eller de hette. DNA. Ja, uh, att uh, mm. här ni får göra något med Mario som blir specifikt för den här plattformen. en Kanske en liten light version uh, som passar bra. Och uh, den måste vara bra gjord. Men uh, det kommer inte vara någon... liksom portning av uh, något befintligt spel, utan en mm. helt framtagen spel då. Ja, för de, för de sa ju här... Uh, uh, vi kommer bara skapa nya originalspel optimerade för smarta enheter. Mm. Så, Alltså, short, sure, de kan ju säkert ta in karaktärer som de har, men att de kommer inte ta, som du sa, liksom porta över någonting, för att det har de ju redan på sina andra enheter. Så det är, ju, det är ju nytt som gäller, vilket är ju en, en, en glad nyhet kan man säga från Nintendo håll att de faktiskt vill göra något nytt istället för att bara rehasha samma sak hela ja. tiden. Ja. Fast jag tror att sen, sen mobilerna blev stora på smartphone-marknaden alltså så mm. blev det en, en påtaglig dipp för dem. Nu säljer ju 3 ds det är deras mest inko, inkomstbringande enhet i princip idag. Mm. Och det är klart att de tjänar bra på den Men de ser De har ju till slut förstått möjligheterna Som finns på den mobila marknaden Precis, mm. de ser att det är här men peng, risken, Pengar finns att, att tjänas in här Ja, då. risken mm. om de skulle Ta lägga ut en portning Det skulle vara horribelt för då skulle de ju Fan konkurrera med sig själva Ja På den bärbara marknaden Det går ju inte, så då måste de hålla sig till Originaltitlar Mm men de kan få logga någon, de kan få ut reklam om sin plattform och kanske få användare från den mobila marknaden att hoppa över till sin konsolmarknad. Mm. Så. Mm. Men ja, vad ska man säga? Det, ja, det är väl bra att de försöker <laughs> Nintendo. Ja. Mm. Alltså, jag, jag känner att det är en väldigt positiv möjlighet. för att jag som försöker opta lite för det här att få ut vettiga, missförstånd med rätt Mm, Vättiga mm. spel till smartphones vem alltså Nintendo är ju ändå en av de stora aktörerna som skulle kunna lyckas med det här tror jag Precis. och, och jag tror det faktum att med tanke på att de ofta sätter särskilt om det handlar om original -IP som är gjorda med deras namn då snackar vi karaktärer mm. eller innehåll från deras äh, egna äh, universum om man så säger Mm. Då kommer de kräva att det blir bra. Och vi vet ju att är Mario-titlar och liknande på Wii, Wii U. Är, alltså det. Mario har överlag varit väldigt, väldigt bra. Mm. Jag menar Super Mario Galaxy är en av mina favoritspel. Och det är ju ändå en, en väldigt välgjord plattformar i 3D. Som man egentligen sett konceptet av från... Gång på gång. Men de gör det så bra. De gör med en kärlek till sin spelserie. Och får de över den kval kvalitet kvaliteten eh, till eh, den mobila marknaden. Så kommer det förmodligen och förhoppningsvis höja snittet av kvalitativa Precis. spel på den mobila marknaden. Precis. Hoppas i alla fall. Mm. För, sätter de en, en ribba på. Så här gör vi våra spel. Och sen sitter det någon mm. utvecklare på appmarknaden, men om de gör så pass bra, då kanske jag också... Men det finns mm. ju skäl till varför det finns 5000 olika Candy Crush-kopior. Det funkar, folk spelar det. Ja, börjar folk spela Super Mario-liknande spel, på, då kanske det blir mer sånt. Ja, mm. allt för det. Precis. Alltså, konsumenterna behöver se att det finns, eh, så att producenterna faktiskt ser till att det finns. Mm. Ja, mm. s yes, alltså. ja. mm. och, och, och I samma veva nu som de utan att, se att de skulle gå in på de mobila plattformen så har, kom de ut med att de ska göra en uh, ny spelplattform som går under kodnamnet NX. Mm. Mm. Va, ja, de... Vad den är uh, har det inte kommit fram. De har ju bara gått ut med att de ska göra en, ja. ett nytt spelsystem. Precis. Ja, det, det, det här nyhet och nyhet, så att säga. Det, visst, de har sagt. Det kommer någonting som går under kodnamnet NX. Men det är allt vi vet. Så det, många spekulerar ju skiten nu det här. Ja ah, det kommer vara värsta revolutionen. Eller det kommer vara precis som förut. Vi har ju ingen aning så jag vet inte. Men det, visst det är kul att de åtminstone har utannonserat. Vi får se kanske nog först nästa år. Som det verkar utifrån alla rykten och så. Men ja... Ah. Mm. Är bara att hålla tålamodet igång. Ja. Oh. Har vi något mer utöver Ja, där, eller? Windows 10 har vi ju. Ja, just det. Ja, just det. Vad var det den här um, gången? Det är ju att det släpps nu i sommar. Och. Uh, med gratis uppgradering. Ja. Yes. Ja, det, det, det, det, det kom de ut med tidigare och det är ju jättebra för de kommer ju ut det som var stort nu i veckan var ju dels eh, det här med att de kommer i sommar släppa och det var ju betydligt tidigare än många har trott. Många har ju trott typ eh, andra halvan av året i alla fall som tidigast men att det släpper under sommarmådenarna eh, från USA sett är ju någon gång mellan typ juni och september då, antar jag som vi får se fram emot det Mm. Men först då kom ju nyheten om att eh, det kommer vara fritt för eh, pirater. Eh, mm. Nu eh, rebattar de det här eh, för det är ju så att alla med en Windows eh, 7 och Windows 8.1 kommer kunna göra uppgraderingen oavsett om det är en köpt eller en olicensierad ol version. Men, kör, kör du uppdateringen eller den här nya versionen på en piratversion så kommer den fortsätta bara vara olicensierad. Så den blir inte i sanning som att du verkligen från en piratad sjua kan liksom, ja, jag mig, så har jag en legal kopia av tian. Utan det kommer fortsätta bara vara en illegal kopia av tian då. Mm. Men... Um... Ja, det här med sommar tycker jag var jättekul att det var så nära i tiden faktiskt. Jag har varit uh, lite överraskad av det. Jag mm. får bara hoppas att det är bättre än Windows 8 då. Ja, det är mycket som hänger på det här nu. För då, i och med uh, sin uh, presentation där, uh, där de uh, belyste på ett gott... Uh, en god kompatibilitet med Steam. De var väldigt tydliga med att, med att betona just på att de har ett bra samarbete och framförallt att det funkar riktigt bra. De gjorde ju ett test på Beyond Earth från, alltså Civ 5 Beyond Earth, uh, direkt i Steam. Uh, så den är gjord uh, tydligen för gamers fullt ut. Och uh, det här med alla rykten om. Uh, Nvidia AMD i samma burk. Det är att du, de söder ut gränserna för vilken hårdvara som behöver sitta i burken. Tillsammans med att uh, Xbox Live kommer synkas över portabla enheter till stationär dator till Xbox. Det gör ju att de har mycket... Uh, Gamer som sitter och tittar om det här. Det ser till slut ganska intressant ut för en gamer. Mm. Mm. Ja, det återstår vad du säger. Ja, verkligen. Mm. Men uh, ja, Jag vet inte vad... Hade du något mer du ville tillägga den norskis angående just det här med uh, deras release i sommar, eller? Nej, utan att... Det, de, de har ju mycket att leva upp till nu. Att det har ju hypats så jävla mycket här nu på väldigt kort tid upsett nu den här snabba releasen så att det känns att det det, det vinner eller försvinner känns nu i fall det här inte är så bra som de har nu utmålat det till så kommer det att bli ett jävla liv känner jag ju så att det, det blir väldigt spännande i sommar att se vad som händer ju och därefter. Mm. Ja vi får se om de håller sig till sin gamla grej där och ha varannan version som är bra. Mm. <laughs> eh, liksom eh, Vad var det, det var Sjuan och sen fick vi skiten i åttan Och så nu kommer den här Och tidigare så var det ju samma sak Du hade eh, 98, sen kom ME Och sen kom XP Ja, och så vidare Vista Ja, vista mm. Och sen kom sjuan mm. Så det är hela tiden varannan liksom som är bra mm. Jävla Vista Fy fan, jag hatade Vista alltså. <laughs> oh. Ja men ärligt talat det är Inte värre än åttan Honest, jag. I, nej faktiskt inte Jag tycker nog lite, jag tror det har med Performance i vissa är sämre ja. Men usabilityn i åtta Är du sämre mm. Mm. Ja där, ja, precis Och hela mm. grejen de gjorde med Åh vi har gett dig tillbaka Startknappen <laughs> Yay jag, jag, jag, jag, jag känner att, vi, att, det, att det blir en väldigt negativ stämning här. Så vi kanske ska gå vidare och strunta i <laughs> allt som har med Windows att göra. Och bara, liksom moving on helt ja. enkelt. Och de nyheterna <laughs> som vi har den här veckan va? Det är väl inget mm, ja. mer? Nej, det enda, det enda som vi kan kort säga att uh, nu i april så kommer de visa upp lite grann på Star Wars Battlefront. Så vi får vi se där hur det ser ut nu när de visar upp en lite mm. mer polerad populerat spel, där är ju så. För de som Precis. tycker om Star Wars Battlefront. Uh, jag tror ju på att DICE gör ett bra jobb, så uh, stora förhoppningar där. Ja, oh, ja mm. men The, that's it about that. Yes. Då så då så, men då tar vi och går till veckans spel, tror jag. Mm. Och mm. ja, veckans spel den här gången. Shadowrun Returns. En gammal klassiker som har återvänt. Yes. Eh, kickstartat projekt om jag inte missminner mig helt fel. Mm. Mm. Eh, det, är ju, det här är ju så här old school RPG man kan få det till nästan. Eh, för att kort förklara lite Shadowrun Returns. Vi hade ju i veckan spel av Shadowrun Returns eh, originalet och eh, jag kan säga DLC, med det är Standalone Shadowfall Returns, Shadowrun Returns, Dragonfall så heter det som egentligen är byggt på samma system med en annan story bara. Det är en annan kampanj. Precis, precis. Mm. Uh, och isometriskt RPG. och. Hur ska man förklara det till uh, i moderna termer? Hur då uh. tänker du? Det, det är ju som sagt, det är väldigt... Det... Säga, det känns som en oldschool-tjänst. Det påminner sig lite Baldur's Gate-RPG-liknande nästan. Ja, om, vi, om, vi, om vi säger så här. att Det är väldigt tro, trovärdigt till det gamla spelet i Super Nintendo. Vilket jag tycker är skönt. Det är som jag har spelat skiten och älskar originalt. Det är ett av mina favoritspelet. Och, och säga att de gjorde det precis som de gjorde originalet. Så känns det liksom bara, yes! De har gjort väldigt rätt här. Mm. Mm. Mm. Men Det... det... Du har ju väldigt mycket olika attribut. Du kan lägga väldigt mycket olika. Du kan ta dig igenom spelet på många olika sätt och du kan lösa alla problem på olika sätt, vilket gör det roligt att du kan specialisera din karaktär på att ja, jag ska vara en sån som slåss eller jag ska vara en sån som kan tala mig genom problem eller jag är någon form av hacker så jag kan hacka mig runt och lösa problem på så sätt att det, det, det om vi, om vi säger är det lite dux över det här, att du har att valmöjligheterna är enorma på hur du tar igenom, det är ju inte liksom bara ett sätt utan du har ju sju, åtta sätt istället, och så kan du kan lösa allting på nästan ja. mm. jag skulle säga att stridsystemet liknar sig Fallout 1 och 2 väldigt, väldigt mycket Precis. där du har en viss antal action points, AP, som du kan mm. använda under en strid för antingen att röra på dig eller skjuta saker och sånt. Precis, turbaserat RFG. Ja. Mm. Och mycket, mycket procentchanser på att uh, göra saker att desto närmare du är en person desto lättare du har du för att träffa dem med vapen och liknande. Så att det är självklart kommer få den här frustrationen med att ah, det här har jag, det är så lätt och sen så kommer de och skjuter ett skott som har 1% chans att träffa och så dödar den dig och sen är det kört. Det <laughs> vill säga att man har varit med om någon sån men ja. Den har också räddat den en gång att säga, ah, shit det är kört. Ja men jag, jag skjuter och ser och hoppas att jag träffar bara. Men den där personen är ju död nu. Sen skjuter man och så träffade man. Åh oh, nu kan jag vända det här. Men det är för att få lite extra flair i kombaten, att Lite osäkerheter. Men mm. äh, det är ju storyn som gör mycket av det här Och uh, du gör din karaktär Och du kan köra igenom den historien uh, Men jag tycker vi kan gå igenom uh, Personerna här Och ja. höra lite mer om Hur deras upplevelse var Vi kan börja med uh, Fredrik här Du står högst upp på ja. listan Okej okay. <laughs> ja, uh, jag, jag har varit så duktig att skriva upp lite ja, Men du har mm, gått igenom det här ganska bra Lite innan men Ta den han Ja, men precis som du säger turbaserat, taktisk, RPG sci-fi, cyberpunk miljö, eh, mm. alla Blade Runner då mm. ehm, och det är kul med de här fem raserna som finns där, människa, alb, dvärj ors och troll och sedan på det också sex klasser om man så vill använda sig som heter så smidigt som Street Samurai Mage, Decker och det är ju typ som hacker då Shaman, Rigger och så finns det en mer fysisk eh, figur av något slag som jag inte kommer ihåg namnet på men det har ju allt från magi till med spells då till hacking, framkallande av typ spirits och annat som ligger till grund till en så här väldigt dynamisk upplevelse beroende på vad du väljer Och det blir ju på sätt och vis en turbaserad team-action i och med att du får med gubbar och så, precis som du sa där med liknelsen mot Baldur's Gate i co och så, med de här action-pointsen då Utforskande det är combat och det har som du sa, då är en väldigt intressant story. Uh, jag tänker inte gå så mycket in på storyna alls. Jag tänker ni som kanske har kört längre får gärna, utan att spoila, säga lite mer om den sen. Men uh, jag tycker ju mycket om den här, det här spelet. Det är ju passande för mig som uh, jag körde Fallout 1 och 2. Och uh, finner väldigt stora likheter med det. Och även till viss del med XCOM-serien. Uh, så so, so. Den här slow paced RPG mm. Även om du har action points då Som du på sätt får upp lite mer uh, Snabbhet i På sätt och vis Men um, Ja, det, det som jag tycker Om man ska försöka betona på några Punkter i, i spelet Som jag tycker är bra så är det ju då Det är storyn framförallt um, Uppdragen i sig har Väldigt skön variation i sig och framförallt just den här eh, cyberpunk-känslan och de här miljöerna gör ju att det, det verkligen suger tag i eh, Däremot kan jag tycka då, om man ska se lite mer på den negativa fronten, att det, det kan kännas lite styrt i det här linjära upplägget av spelet. Det vill säga att är ju väldigt linjär på gott och ont. Eh, men ibland så kan man kännas det nästan styrd. Eh, och sen kan det vara så att de NPC som man har med sig ibland känns lite så här, mm, ja, ja Jag tar med den, han är säger bra på att uh, hacka in i någonting eller något sånt liksom Men uh, överlag så det, det, jag tycker det är ett jättebra spel faktiskt, jag tycker mycket om musik och stämning och framförallt utseende på det och då är det ändå ett spel som faktiskt påminner mycket om äldre spel så det är inte som att det har någon superflashig 3D-grafik eller något mm, Grafiken är ju man ser ju en liten inzoomning om man säger, på karaktären mm. när man skapar den. Men sen har man ju bara ett porträtt och man ser den liksom, från en symmetrisk view lite långt bort ifrån Precis. så att man har ju, man, det är ingenting man zoomar in och tittar på direkt. Mm. En liten kul detalj tycker jag är ju det att när, när du pratar med karaktärer så har du ju då, allting är ju textbaserat, det är ju aldrig någonting som är spoken liksom men utöver att du väljer vad du ska säga så, så, ser du också hur figurerna reagerar i text mm, jo. och det tycker jag är en liten kul touch de har valt där. och en, de, de kunde ha hoppat och bara tagit eh, svar på svar men de har ändå med liksom she glares at you with a suspicion in her eyes man liksom. like, okej okay. <laughs> jag tycker jo. om det här, faktiskt ja men de måste ju dra liksom convey emotion på något sätt med tanke på att de inte har röstskådespelare och det är lite man, när man börjar, den första när man sätter sig in i spelet kan väl kännas lite så här inga röstskådespelare vad det är för budgetspel men sen när man sätter sig och börjar läsa i det så kommer man väldigt snabbt in i det och det är en liten annan känsla, man får ju fylla i blanks hur man själv tror att det är mm. Jag tyckte det var väldigt charmigt med att man faktiskt läste det mm. mesta eller allt. Mm. <laughs> men ja, för att summera. För min del så är det en klar rekommendation helt enkelt. Um, och man kan nog komma över ganska så rimligt i pris. Faktiskt på Steam och så. Jag vet inte om det finns på andra plattformar dock. Är jo, det bara Steam? Det. Nej, det finns ju på Android och så. Ja. Okej, okay, men inte några inom situationstecken riktiga... Konsolier. Men riktiga? Eller? Nej, utöver det så... Nej. Just nu så finns faktiskt den i uh, Humble Bundle. Om mm, mm. man betalar 10 dollar. Precis, det är ju jättebra. Då får de med massa med andra spel. Bland annat ett Double och, spel Ja, och uh, man kan faktiskt spela det på Android. Precis. Så där så där. Ja. Um, ja, that's neat. Nu känner du fått bra av det Ja, men då, då vill jag fråga Danny. Hur, hur spel har spelat varit för dig? Uh, jo, det är bara bra. Tackar som du frågar. Ja, men... varsågod, varsågod. Jag <laughs> tar där på dem sakta, men säkert alla gubbar som kommer i min närhet. Uh, mm. Nej, men alltså, För min del är som jag... Som sagt, ett av mina absoluta favoritspel är ju original Shadowrun till Super Nintendo. Så var jag väldigt exalterad när de utannonserade Shadowrun- Första gången till Xbox ju, vilket var det superusla multiplayer-chaffset som vi glömmer att jag ens nämnde Ja, precis. nej men den nej, finns inte. Nej, vad då för någonting. Och nu när de kom det ut och annonserade är ett nytt liksom, Shadow and Returns, jag bara, ooh, coolt. Det är liksom ett spel som jag avgudar och har spelat hur många gånger som helst. Och att det då kommer ut ett nytt spel är ju liksom guld och gröna ängar, mer eller mindre. Så tycker jag att det var skitkört, och jag har ju spelat det lite grann. Um, uh, dock, jag har ju spelat det nu när jag har. Jag har ju spelat det tidigare när jag köpte det också när jag satt och spelade en sväng hos Fredrik här. Inte jag har en PC. Fredrik har inte satt där sånt, jag har en PC. Um, men, alltså, det är, det är ett jävligt bra spel. Uh, det är visuellt väldigt snyggt. Uh, och det, det är inget så här, som vi sa, det är inget så här super eller något sånt där, men det är jävligt snyggt gjort. Och det enda problemet jag egentligen har med spelet är ju att jag är inte så mycket eh, turbaserat. För i original så kan man springa omkring och skjuta bäst man vill. Man behöver inte byta om sånt där. Det är liksom fritt spelande. Men här är liksom turbaserat med points och hela köret. Mm. Det är väl det enda negativa jag har på spelet egentligen. måste lär... använda strategi. Precis. All, de, de som har hört, jag är ju inte någon som spelar strategispel för fem år. Även fast folk vill att jag ska... Kanske spela sånt. Men... Är det inte ett visst mått av strategi i alla RPG? Egentligen? Jo, självklart. Ja, ja alltså... Ja, men inte på den här typen av att liksom, du väljer hur du ska gå. För ta till exempel klassiska Final Fantasy. Du står på varsin sida. Det är inte liksom att du väljer hur du ska stå bakom en stolpe. Liksom, får jag bättre skydd? Jag behöver inte tänka på något sånt i sådana spel ju direkt. Uh, på den typen av rpg nu. Det här är ju med att... Var står jag? Varför är jag bäst, träffar jag bättre härifrån? Ska jag ta det här vapnet eller kontra sånt? Mot att liksom bara stå på varsin sida och sedan välja Ja men jag gör en superattack här just nu Så, så är det inte um, Men att jag kommer Om jag nu någonsin spelar den Eller köper den och fixar den med datorn, så kommer det spela klart det Jag köpte ju det dock till min Android och jag säger I hate their fucking guts så det funkar inte för fem öra. Att installera, klicka på starta upp det liksom. Boom. Shadowrun Returns har crashat man bara. Guess. Ah. Well spent. Ah, ja, men det var typ 25 spänn, så det var inte så mycket att hänga 25 spän och helvete. 25 spent åt helvete mm. precis. Så. Nästan värt en errorskärm. Misstänkt <laughs> Fick sold, en fin nej. ikon. Jesus. Jag tror nästan det kostar typ 25 spänn att köpa typ ikoner på Playstation Store som du kan <laughs> ha på din profil när jag tänker efter så här, ja, det är ganska reasonable. Kostar det mm. att köpa ikoner? Man kan, jag tror det, man kan köpa några för några kronor. Jag har ju bara köpa. satt mitt, mitt, mitt face där. Aj, kan man också men göra. Men det är en helt annan sak, förlåt. Det är en hemsk sak, men i alla fall. Ja. Uh, men som sagt, står story-in bra, utseende bra ända minus som sagt är på den här strategiska biten. Men du utöver det så alltså, köp spelet. Vad är det för fel på er? Spelare. <laughs> spelare. Spelare. <laughs> okej, okay, men då ska, ska jag fråga Sara här. Va, va, vad tycker du om spelet? Ja, jag spelade ju båda. Mm. Ja, men det blir intressant för jag tror det är bara du och jag som har kört båda här. Ja, så... ah, okej. Okay. Mm. Um, jag spelade... Först uh, Returns då. Jag mm. tyckte faktiskt om storylinen och det ja... Jag älskar turn-based faktiskt, så... För mig så funkar det jättebra. Okej, okay. vad spelade du för klass? Uh, jag började med Mage. Du gjorde jag, ja. Yes. Uh, men det blev liksom inte riktigt att jag använde spelsen så himla mycket. Mm. Så jag fokuserade väldigt mycket på um, combat. Eller, vad ska jag säga? Range combat. Mm, jo. Och Låter bekant. Mm, ska vi se. Uh, jag tyckte det, det, det tråkigaste med spelet var nu uh, ska vi se. Matrixen. Mm, -hmm. mm. Uh, Så att jag, jag, jag, jag ångrar lite att jag satsade så himla mycket på decking. Faktiskt, men... Det är nu bara jag, kanske. Mm. Men i alla fall, jag spelade i alla fall genom Shadowrun Returns, och sen så är jag 25 timmar in i Dragonfall. Och jag vet liksom inte riktigt om det är slut snart eller inte, vilket är väldigt bra i, i min mening för att ett långt spel är ett bra spel. Sätter jag mycket timmar alltså i själva spelet, mm. då tycker jag det är helt klart värt pengarna, om jag fortsätter spela det. Och just nu, efter 25 timmar, så börjar man undra lite om det tar slut eller inte. Det är ett evighetsspel, det kommer aldrig ta slut. Nej, men det är det som är bra, för det finns ju user-made Missions eller campaigns och sånt mm. sen också Man kan ladda ner från Steam Workshop Bland annat och, mm. Så jag tror nu Jag kommer att spela Shadowrun eh, Mycket den närmsta tiden Det, när det finns en som Där som håller på att göra En mod av Att ta det originalspelet Och föra in i den här nya Spelmotorn och sånt uh, Han körde först, gjorde började först i Return så är nu i Dragonfall Och har börjat om där igen så det ser jag fram emot att testa och spela originalet fast med den här nya strategiska versionen och se hur det ser sig. Ja, det ska bli spännande faktiskt. Det får jag hålla utkik efter faktiskt. Jag, jag vet inte mm. hur, många, hur många av er har ens spelat originalet så jag. Är det någon utöver Ikke. jag? Någon. Vad är det... None. Boy, Shadowrun för något? Nej. Oh. <laughs> Var är min hagelbössa? Nu ställer den hemma hos mig. Ja, oh. Nej, jag har inte kört originalet i alla fall. Åh, oh, ni har missat ut. Jag har missat hot. Nej, men vi körde ju på riktiga maskiner. Nej, jag bara försökt att jävla smär. Ovanligt. <laughs> Nej, men jag, jag kan i alla fall rekommendera både Returns och Dragonfall. Jag tror jag föredrar Dragonfall. Du mm, det gör det. Äh, det känns som att äh, det var mer... Äh, jag vet inte. Det var kändes bättre i alla fall att spela ja om, om, om vi säger så här att de har ju, de har ju liksom som de gjorde första Returns och, och har de det här, äh, Dragonfall är ju bara en, en väldigt mycket mer polerad Version, de vet ju liksom Det här gick, gick bra, det här gick dåligt, det här kan vi förbättra Så det är klart de har ju liksom Kunnat putsa så att få ut mer också Såklart storylinen Ja, precis Då vet mm. De vet liksom vad folk tycker om och inte tycker om så man, man sitter ju faktiskt Och väntar nu på Nästa spel som är Hongkong Ja, ja, just det, så. jag såg den. Vad, det... de vad hade de fått? En... En jag miljon? vet faktiskt inte. Var det en miljon de hade kommit upp i, eller var det tåg? Jag kommer faktiskt inte ihåg var det var. Jag tror en miljon var i alla fall Returns. Jag tror de var uppe i en miljon, men sen vet jag inte. Jag tror Online var uppe i 500-någonting. Mm. Det kommer ju Shadowrun ja. Online också sen. Ja, Shadowrun Hongkong hade 100 000 som mål, men vi kom upp till 1,2 miljoner. Mm, jo, Det ja. är fantastiskt. Så, den kommer. Ja. <laughs> maybe. Fast de, den här eh, Hongkong är ju bara exklusivt för PC. Den kommer inte komma till någon andra, till någon Android. eller någon Masteries. Android. Precis. Nej, för de, har sagt, de sa ju det att eh, de vill inte hålla på och kompromissa med eh, där de vill kunna få ut ur spelet så de vill inte hålla på och göra en konvertering till något annat utan de vill bara satsa allt på PC för att då kan man få ut liksom max av spelet ju både mm. gameplay och liksom allt det tycker jag låter bra ja men det, det låter ju intressant jag säga, det påminner mig själv lite du sa att du började med en karaktär som är mage och sen gick till rangevapen att jag körde exakt likadant jag började som shaman tror jag de heter Mm. och hade de här ja, jag använde en spell på mig själv så gjorde jag att jag fick haste, gjorde att man fick mer AP och sen använde jag den AP och gick till rangevapen och kunde skjuta mer ungefär mm. det var en ja, riktig precis. gamble för som shaman så kan du summa spirits som kan slåss åt dig och du får lägga en viss mängd AP i varje runda om man säger för att ko kolla hur stor chans du har fortsätta ha kontroll över den, eller om den bara går att attackera närmaste mål. Vilket mm. gjorde att varje fight blev en lite av en gamble, att, åh, här kan jag summa en specialställ, en sån här stort monster. Och sen så, oj, jag kan inte ha kontroll på den, nu går den och dödar alltihopa som skulle varit en lätt match annars. Ja, precis. Mm. Och det hände mig några gånger också. Då jag använde en av mina squads äh, uh. Jag använde nästan alltid någon som var shaman för, eftersom de hade healingspels och sånt. Precis, precis. Mm. Blir det lite överraskningsboss sätt? Ja, de kom yep. lite från precis. ingenstans. Men det var intressant. Mm. Mm. Så att, ja, det, jag vet inte, det är så här med kompanjonerna också, det kändes som att den klassen jag ville spela var alltid tagen. Jag sa, jag vill spela shaman, jag ska göra summoning och det här blir häftigt och sen Får du med din första partimedlem så tja, jag är en och jag kan summoning så det här, så är då får ju du aldrig vara med för det är mitt jobb. Och sen, okay. nästa Dragonfall tänkte jag, okej okay, men jag körde mycket rangevapen för att jag hittade någon shotgun eller något och började använda den jättemycket så att jag kunde springa fram och skjuta grejer, men Och i andra då, Dragonfall-spelet så jag, ja ah, men jag ska spela sniper, det låter som häftigt, du ska sitta långt bak och verkligen bara skjuta alla döda det här är jättebra, sen Bland de första karaktärerna när man kommer ut sen från tutorial och så bara, Tja, det är jag som är eran sniper. <laughs> bara, en sniper. Väldigt trevligt, Werner. Ja, och det vill säga ja. men det är väl standard i alla den här typer av spel. Uh, när, när man plockar på sig companions, man tycker. Ja, men alltså, jag, jag tycker om dig. Jag tycker, om, tycker att du är bra skriven, men nej, jag är ledsen. Uh, du har samma klass så att vi kommer aldrig umgås Bubbe mm. <laughs> Det händer mig i alla Bioware-spel <laughs> mm. mm. Precis eh, Dragon Age 2 eh, Valet eh, Om man ska göra sig av Vilket av en syskon man ska göra sig av med i början Och eh, Vem av dem man står ut med Som ganska mycket bestämmer vilka klasser Du får lov att spela Jag visst Ja Fast Dragon Age 2, det finns inte. Vi pratar inte om det. Nej, jag ska inte säga ah, det. är ett spel ah. som man spelade någon gång och sa Det här är väl inte Dragon Age, nej. Uh, uh, lite så. Det fanns mer som Såväl. valmöjligheter för Inquisition bara. Då man ska hö säga högt, det nästan 100%. Man... Men alltså, man måste ju... Jag, jag säger det där nu. Vi, vi spelar den här typen av spel på samma sätt. Man måste ju lägga näsan i blöt. Man, var, man måste poka runt. Det... Precis, det börjar kännas att det är väldigt näsvist här omkring, jag får dåliga tillbaka blinka på Unknown fanboys jag vet inte riktigt varför. <laughs> det, det, det var du som sa att du bökade runt i uh, storyn? Det var en metafor! Det var ett bildligt talat. Jag, jag förstår inte varför du känner dig träffad, du lite pekad till och med. Så, ni tycker spel ja precis, ja, spel, ja, spel. <laughs> Spel. Notera mina ja, ögon om spel. Moving on. Mm, men hur, eh, jag kan fråga Sara som har spelat båda. Jag vet inte hur du upplevde storyn, men jag kände att Dragonfall har en mer coherent story. Känner Den följer sig mer Dead Man's Switch som var första kampanjen tyckte det var många nästan uppdelade områden, bara du är på ett område nu och sen så är du klar där, du går till nästa område och nästa område är uppdrag, medan Dragonfall hade en bättre röd tråd genom det hela, det kändes logiskt att gå till de olika ställena. Ja, men det håller jag med om. Jag tyckte Dragonfall, alltså man fick reda på nästan direkt vad liksom den röda tråden är alltså det här mm. att man man är ute efter att döda eller ja, ta reda på var, var viss, en viss person alltså, finns och så här. Man försöker arbeta mot ett specifikt mål eh, medan Shadow of Returns det helt plötsligt liksom det, det är precis som att hela spelet vände efter ett tag och mm. blev lite ja, det blev lite speciellt så att säga. Ja, det är lite svårt att förklara men utan ja, ja. att avslöja någonting. Ja, precis. Eftersom det är så storybaserat så är det väldigt ja. svårt Det är förklara. ju lite, det är lite av ett mysterium egentligen för som sagt, Shadowrun Returns det första har ju, heter ju Deadman Switch och det är ju för att ja, en kamrat som du har varit med tidigare dör. Det första som händer i spelet och när han dör så skickas det här meddelandet till dig och du måste ta reda på vad är det han vill dig varför har han kontaktat dig och det känner man inte riktigt till men incidenten som händer i Dragonfall är verkligen att ja, nu vet du vad du är ute efter Ja, precis ja, Det kändes det lite mer att jobba mot och jag tyckte även att karaktärerna i Dragonfall jag spelar väldigt mycket spel och jag har bara tappat lite så här känslan för som liksom skrivna karaktärer och inte bryr mig om riktigt mina kamrater som i eh, i det första spelet så var jag lite så ja jo men det är mina kamrater, de hjälper mig för att nå mitt mål inte mycket mer, men i Dragonfall så var det när de nämnde att liksom, jag tyckte inte det här var okej okay, enligt mig och då får man det här okej då ska jag passa mig att inte göra så igen för att man bryr sig om karaktärerna, de känns mer välskrivna på något sätt. Det var intressant att gå och tala med dem välja mellan varje mission och få fram deras story. Man var faktiskt nyfiken. Ja, speciellt. Jag gillade verkligen, det finns en karaktär i Spel som heter Glory. Hennes ja. storyline tyckte jag var väldigt väldigt bra och väldigt intressant. Ja, faktiskt. och de, de lyckas ge lite hela tiden som att liksom, man kommer fram hej, vill du tala? Så, Nej. Så, Jaha. Nej, gå iväg. <laughs> Inte just nu. Ja, precis. Jag har så, annat att tänka på. så bara börjar, börjar komma lite närmare så bara hej, kan vi tala så här? okej okay, lite då. Och sen talar de lite och så, så börjar hon öppna upp sig och sen ja, nej nu har vi talat nog om man säger, okej, okay, okej, okay, okej. Okay, jag packar om den igen. Men uh, jag har faktiskt ett mission att tänka på. Yes. tycker jag pain. I hate you too. Precis. <laughs> Ja, nej men det var det var intressant. Jag vet inte, Lotta, vad tycker du om spelet? Det har vi inte hört från en riktigt. Jag tycker det är intressant. Som sagt, jag jag tror att det är ett bra spel för folk som faktiskt bryr sig om att läsa text. Definitivt. Om man bara är sån som, som vill till gameplay och bara klickar förbi all dialog, yeah. då är det nog inte för dig. Wow, wow. vad de menar att man ska klicka förbi ska man inte läsa allt precis. skip all cutscenes skip all dialogue in action <laughs> vad är det för fel på er människor det nej, nej, som nej, gör nej. jag tycker precis. Jag tycker att man ska läsa det här alltså jag, jag är en sucker för en bra story det här är ju faktiskt en av de få spel som jag känner på senare tid som faktiskt får en att vilja läsa för dels så har du ju moment eh, alltså klurigheter som döljer mm. sig i texten. Det finns RPG där du slentrianmässigt lyssnar på figurer som inte tillför någon re relevans i, i, i spelet mm. utan det är bara till för att skapa en effekt av känsla eller något liknande. Men här så finns det alltid, en, inte alltid kanske men det finns ofta eh, eh, någonting mer i texten som du behöver veta och det det är kul för mig som faktiskt är en sån där som många gånger vill komma du, åt gameplay. Du klickar bara rakt igenom. Jag har sett dig i spel. Det liksom ja, klick, klick, det, beror, klick. det beror till mångt och mycket på spelet i sig. Mm. Uh, Assassin's Creed hoppar jag över mycket. Det blir lite så här blaha, blaha. Om vi, Men BioWare-spel, vi... eller mm. i det här fallet mm. det här spelet, då läser jag jättegärna. Det, det är ju mer den här kontra spelar en roll vad de säger, jag kommer ändå få en, liksom, en, en, en liksom som visar att dit ska jag gå det här mission ska jag göra, så jag behöver egentligen inte lyssna. Eller är det så att jag måste som i till exempel här vi, du satt och gjorde en en, en, en gåta eller en återställning mm, av ett mm. datasystem eh, när, mm. vi, när vi spelade in våran spelsession och då var det liksom att gå omkring i ett rum och titta på saker och läsa allting, gå ner och prata med folket nedanför och se och fråga ut dem och det är ingenting som vad vi vet ju att jag har inte sett att man kan gå tillbaka och kolla vad har jag pratat med folk om för någonting utan det är liksom att komma ihåg ja, vad har de sagt inte. för någonting precis utan det är liksom han sa björn då kanske det är en del av det här så, till exempel mm. så att, det gäller ju att här gäller ju att lyssna för att du har ingen anstans att kolla upp det men tar det liksom då är liksom bara att ja, klicka igenom för i Skyrim mm. där hoppar jag mycket för det är ganska för min del tråkig storyline utan det handlar om, mer om känslan av att vara fri i en värld och ta sig runt. Mm. Här är ju storyn som för jag vill säga, här är ju texterna, dialogerna som för om, om det framåt. spå framåt. Det, det är mer viktigt i dem är att lyssna på texten här än typ Skyrim. som jag, för Skyrim som vi sa för att om du är någonstans du ska som de nämner så får du utmarkerat på kartan oberoende av om du läser eller inte läser skiten. Men här mm. måste du lyssna och, gör, och bli intresserad Och ta in det de säger För att få reda på vad som är, du ska göra härnäst Precis. Eller lösa någonting ja, Men du Precis. fortsätter, förlåt <laughs> Ja nej nej Alltså jag sitter bara här och håller med uh, och Första nej, gången jag... <snar> alltså, Någon gång tidigare Tror jag det <laughs> Men uh, ja vi får, vi får kolla igenom tidigare pods Ehm mm. uh, men jag, menar, jag är ju en sån person som läser igenom quest-texterna i bord. Uh, ja, MMO är väl där stället med alla skippar all quest Jag gör det också. No. <laughs> Härligt. Jag tycker om dig, så Sara. Äh, bra skit. Uh, <laughs> oh gosh. Uh, <laughs> uh, det är bara när man spelar som är. sådana rullande stenar som uh, Max och Bumblebjörnen som de typ törrar. Uh, som de bara uh, trycker förbi allting. Men man måste ju bara säga tryck, tryck, tryck. Okej, okay, vi ska gå dit. Det var det jag ville veta. Spring, spring, spring. Mm -hmm. Tryck, tryck, tryck. Okej, okay, vi ska döda fem såna. Precis. Men som sagt, uh, det går ju bara inte. här. Uh, och jag tycker om det. Ehm... Um, jag, jag tycker om att man får tänka lite själv Jag är inte Jättemycket fan av Och att man inte blir Railroadad så benhårt I att det bara finns ett sätt att lösa alla problem på Utan man har ett antal möjligheter Jag tycker inte om det här Att man Man kan liksom inte lämna en byggnad Innan man har liksom Gjort den färdig. Man kan inte åka till platser man har varit på tidigare Om man inte nu Råkar ha en quest där. Och för ett spel som i övrigt uppmanar den att utforska världen, och går runt och faktiskt prata med folk, lyssna på folk, titta på posters och så vidare, då känns det lite när de, när de nu säger att ah, du, får, du får utforska världen själv, du får göra precis vad du vill. Men gå inte ut genom dörren. Du får göra vad du vill Jaha. i det här rummet. Precis. Nä, nästan vad du vill i den här ordningen som jag har markerat ut här. Precis. Ja. Men man är ju bunden till det uppdrag eller den linjära storyn du sitter i. Och det var lite ja. där som jag sa i början där. att mm. Man känner sig lite begränsad i, i, i storyns linjära uppbyggnad på något sätt. Precis. För du tas inte vidare förrän du är klar på en punkt. Typ så. Precis. Uh, och, ja, det, det får man väl tycka vad man är om Men, men mig störde lite eftersom det är den typen av spel uh, Jag tror inte att jag hade lagt märke till Om man hade blivit trailroadad genom allt uh, Men det känns lite som att någon håller en godisbit från näsan på en Och sen rycker undan den Det, det är bara inte schysst Ah, <skratt> uh, uh, Yep. Det har varit intressant för du bara hade börjat med din första med. Men ja, det var ett väldigt intressant spel. <laughs> ja, men jag tycker om det. Det är, det är mysigt. Mm. Uh, jag ska inte säga godligt. Jag <laughs> tycker faktiskt inte, men det är lite mysigt. Mm. På ett det är ganska gritty steampunk-kana-way. Kind of intressant. Men du tror att det är så att vi har gått igenom allihopa här nu. Mm. Att det låter som en rekommendation för alla att nästan spela mer av spelen från vissa. Mm. Mm. Förutom ett Xbox-spel som inte finns. Om... <laughs> Precis. <laughs> Om man nu står ut med att faktiskt läsa och sätta sig in i Storius. Om man är läskunnig så är det ett spel att rekommendera. Sitter med ja. mina läsklassögon framför min 48 <laughs> tums tv liksom, vad står det för då? Fan, bro, där sitter och läser sina historier på datormaskinen igen. Sitter och sliter mina grå tuffsar <laughs> som är precis ovanför öronen. Mm. Ja, men du gör vi så att vi ska berätta vad nästa vecka spelar Och mm, nästa, vecka spel nästa vecka spel, med tanke på att bara klicka förbi saker så ska vi spela ett MMO. Mm. Till nästa vecka uh -huh. så blir det Star Wars The Old Republic. Yes, sir Bob. Yay! Det har jag faktiskt aldrig spelat. Ett MMO med förvånansvärt bra story. Det är synd att det kommer ett MMO i vägen för det i senare level. Mm. <laughs> nu ska vi inte spoila för mycket här. Men, det, ja. Och det är gratis framförallt. Mm. Ja, jo, men mm. det är... Vi har sätta upp en nördliv-guild med bara oss i ungefär och köra. <laughs> ja? Och så kan och så, vi lägga ut på hemsidan vad gillet heter då, om det är så att eh, någon annan skulle vilja göra det. No. Oh. oh dear. Det låter bra. <laughs> det är nästan mm. som man ska spela det också då. Ja, jättegärna. Ja, mm, det, det tycker jag. Du, du har ju en bra smak i spel. Ja, det tycker jag med. <laughs> <laughs> oh dear, Jesus. <laughs> yes, nu fick jag den nu säga oh dear också. Wow. Är gjort. ja Jag säger bara så här, det känns som att jag har två döttrar här just nu. Oh har jag blivit adopterad? Japp. Gratis. Yeah. Eller, jag beklagar. Eller, jag vet inte. Välj, välj själv hur du känner över hela saken. Jag, jag vet Pest inte eller coolera. Kanske lite, lite båda också liksom. Det, det är helt okej. Okay. Ja, men då tar vi Lagom. och lämnar detta segment. Vi går in på nästa del veckans diskussion då vi utifrån lyssnarmail eller annan anledning tar och diskuterar ett ämne som vi har kommit på att det här kan vara värt att tala om. Det finns säkert något intressant oh. att säga. Och denna vecka är lite svårighetsgrader i spel. Vad, vad är de till för egentligen? Va, va? Vad lägger de till spelet? Är det, är det, är det, ligger det någon stigma att spela på lättast eller svårast svårighetsskrummet? Om vi säger så här nu, nu ska vi prata rakt ut. Låt oss easy, höra. Easy for losers. Har man inte köpt någonting en hardcore, då kan man liksom sticka och vinna. det är det, det för, är för mening liksom. med att spela? Ja, och håller det är liksom, då kan man lika gärna lägga av på direkt och gömma sig under soffan alltså. Om oh säger kan installation. Oh my god. Ja, men det här, jag tycker det, det är ett väldigt intressant ämne det här för det, det blir ju, alltså allt ofta hör man eh, på communities eller forum eller för, varför inte på eh, chattar eller varför eh, TS. Eh, men du, vad fan körde du det här senast? Jag körde på ultra super hard mega crispy och det var, fan det är det enda man kan köra det på. Allt annat är för losers. Medan för min del, nu kanske inte jag kör easy, mer normal. Men jag har särskilda spelgenre som jag känner... Det här vill jag bara uppleva. Jag vill bara känna mm. att det är roligt att spela och kanske ta i tur med det. Och det. är klart att det är kul att ha en, en utmaning. Och det finns spel som lämpar sig bättre för det. Men äh, sätter jag mig med ett tjote mappspel så kanske jag bara... Ja, men jag, vill, jag vill bara lira för en stund. Jag vill känna av det lite grann. Då kanske jag sätter på ultra super hard. Men om jag kör en story där jag verkligen vill... Sätta mig in i, i vad som händer och så. Då kanske jag tar bara normal. Jag mm. vet inte hur ni gör, men uh, jag, jag tar gärna inte några svåra, svårare svårighetsgrader bara för att det ligger någon form av uh, elitism eller något. Eller någon form av stigma på att man skadar och så. Utan jag, jag kör gärna på lättare svårighetsgrader och så. Uh, om, jag, om jag får tala för mig själv så kör jag nästan. Generellt, alltid på normal när jag spelar spel. Mm. Easy tar jag väl ifall det är någon. ifall det är sån här achievement på att spela igenom banan på något speciellt sätt, eller sånt där. Så det är väl i så fall, fast det är ytterst sällan som jag tar Easy. Jag säger att jag vill ha okej okay utmaning, och på hardcore, det är väl bara typ som Hallowspel jag har kört bara för att. Det finns en att teamet att spela igenom på absolut svåraste och jag tycker de på Pino sig själv och svära lite grann och vill att slänga handkontrollen i tv:n. Alltid lite roligt. Ja, jo, jag känner att eh, när man är på man, tar halor, man är på en bana och liksom försöker gå fyra meter och blir totalmanglad 58 gånger så där. Samma ställe. Då, då, då är det lite frustrerande man tänker sig att skapa för dina spelar Spelger roligt för att dör på kuppen. Jag, jag eller Xboxen som får lida pina men men det här med att det spelar ingen roll vad för någon, vad man väljer det är ju som sagt som du sa Fredrik att vill man bara liksom njuta av spelet till exempel och bara glida runt och kolla på spelet i Shore varför inte de har ju märkt spel som man bara springer rakt igenom för att det är antingen för svårt och det är ju liksom så här, fort fort fort och då missar man ju en del av upplevelsen och då kan man lika gärna ta i bara för att kolla in spel för att en del spel är väldigt simulerande att titta på omgivningen. De är liksom snyggjorda med att det försvinner liksom att allt ska vara fort, vi måste liksom skjuta på allt som rör sig, man hinner inte titta liksom på uppbyggnaden av spelet. Vilket är väldigt synd tycker men, jag. Yes? Alltså, för det för jag håller med. Jag, men jag spelar för spelar väldigt allt. mycket roll. Ja men nu är det ju andra gången ikväll. Är ja, har jag har redan glömt, jag är gammal jag Ja precis, skäms mm. um, Alltså för mig spelar det väldigt mycket roll Hur pass trött jag är, Hur pass dum i huvudet jag känner mig för tillfället Och så sådär Och massa sådana faktorer Vad är det är för spel, hur mycket jag bryr mig Och så sådär um, Men om det är ett spel som man är bra på Och nu, nu menar jag riktigt bra Man har över lite kompisar och tycker Ja men jag, jag, ska, jag ska visa det här spelet Det är riktigt schysst inte fanken slår man på easy. Utan man, man drar ju den högsta svårighetsgraden man kan. Och tycker ja, det här är inte så svårt. Eller så e nu ska jag visa hur man, man verkligen ska spela spelet. Så här gör man. Men det, det hänger ju mångt och mycket till vilken typ av spel såklart också. Mm. Det finns ju spelupplevelser mm. som är, jag menar ressogun eller fighting-spel framförallt där det handlar om skill liksom. Mm. Och där finns det ingen story direkt på samma sätt då menan om som du sitter med Valiant Hearts då kanske det inte spelar lika stor roll Vilken svårighetsgrad Det är bara lätt, det betydligt lättare för vakter att se dig, det är betydligt lättare att bli skjuten och så vidare. Där vill och, du kanske mer uppleva spelet så då då ja. det står ju på en del när man, på en del spel så står det i fall du kört FPS så kanske det står normal för dig som vill ha lite mer utmaning. Och så står det på Easy, liksom. för dig som inte är så van med kanske den här speltypen som börjar här och testar. Så det är ju inte på något sätt att det, på den biten står så här att för dig som är ny, är i den här genren, köp på den här och lär och sen när det liksom blir bättre, köp på normal för att du är, är lite mm. mer erfarna och sånt där. Hardcore, för dig som verkligen vill ta stryk och liksom svära en lång ramsa. För mm. som ja. vill utveckla talanger och inte visste att du hade för sent för mig. Jag brukar mest köra på Easy eller Normal. Mest, alltså om det är storybaserat så att säga. Mm. För att jag vill inte hålla på och köra om vissa Precis. moment i spelet bara för att alltså, uppleva fortsättningen av, av spelet. Så att säga. Mm. Men mm. spelar jag till exempel Call of Duty så <laughs> brukar jag alltid ta det svåraste. eftersom de... Jag brukar alltid spela det på single player och de kampanjerna är så himla Små alltså, de, är, mm. de blir längre om man tar upp på hårdare Så att säga mm. Mm. Men å andra sidan Så kan det ju vara trevligt Med en utmaning mm. Ja, definitivt Men om jag tar, eh, Ta till exempel Diablo 3 eh, Första gången när du kör igenom spelet Så äh, Känns det talat, väldigt enkelt Yes alltså, Du måste ju klara ut spelet Fyra gånger innan det blir Bökigt för dig att göra det Innan det, det kul, hög. så säga. Ja precis, och det, det är ju kanske inte riktigt äh, Min kopp te alltså, ähm. där tycker jag Å andra sidan att Diablo gör Även om du kör det lättaste som start Så tycker jag det ändå är roligt i början Det var första gången jag körde Om jag, om jag körde Bara nu börjar utrån Så är det, ja men kul, det här var precis som förut Sen stegras det långsamt men säkert Du kommer klara av spelet Och då går du till nästa Och det är liksom det känns som att där går ju allting hand i hand å andra sidan. Det är inte som att du börjar och tänker det här är för lätt. Så tyckte inte jag i alla fall på det här spelet. Okay. Först första genomspelningen alltså, av Diablo 3 så körde jag mest på Story. Mm. Mm. Tillsammans jo. med min sandbox också så att det blev lite svårare. Mm. Alltså, jag har ju bara kört uh, Story uh, ska tilläggas. Jag har bara kört Barbar som sägs vara en av de mest OP-klasserna ever. Mm -hmm. uh, uh, det är därför what? jag tycker det är så meditativt att spela D3. För att man bara går runt och skapar stora blodiga likögar överallt. Man går runt och klubbar Man tänker inte så mycket helt enkelt. Mm. Mm. Nej, precis. Det, det är liksom bara att gå runt och chatta. It's uh, the barbarian men om... mentality. Yeah. It's <laughs> Him. <laughs> och him! När man kommer till spel som, som till exempel Terra. När man, ja, MMO. Eh, när man ska skapa karaktär och, och välja klass. Så står det så finns det en gradering över hur svår klassen anses vara att spela. Eh, och första gången jag skulle skapa min första karaktär så tyckte jag Ja, men den här, den här känns ju som en kul karaktär. Warrior liksom. Ja, men, eh, ser fräsig ut, verkar ha roliga förmågor... Ja, yeah, sure. Och, och kan vara både tank och DPS. Det, det här känns som något jag är sugen på. Och ser man klassificeringen. Ja, ah, det här är svåraste klassen ever. Ska inte spelas av någonting annat än riktigt spelare. Okej, okay, jag kanske börjar med en lite lättare då. <här> eh, men efter att ha kommit upp en, en sådär 10-level eller någonting så känner man ändå lite att... Ja, ah, nej men... Jag jag är ju, ju joggans nyfiken. Så man skapar ju den där warrior Lite bara för att det ska vara den svåraste klassen i spelet för att... det... Bara utmaningen Det känns som att det är någon där som säger Nej du lilla flicka Det här är lite nog... Det här är nog lite svårt för dig Du, du kanske ska börja med... med om detta Det är skönt att du jag... lyssnar på vad jag säger yeah. ibland Nej då det var därifrån du kom Det här med svårighetsgrad det är lite om det är... Vad är det Doom? Nej, är det Wolfenstein, vilken av dem kommer jag inte ihåg? Då de har de här vad är Det fem svårighetsgrader och en heter liksom... Wolfenstein, en heter Hurt Me Plenty och en... Vad heter den där? <laughs> vad heter den där? The Hurt Me Plenty är ju den svåraste väl, då? Jag kommer inte ihåg den, den lättaste, men det är ikoner och då, uh, han är Han ändrar en ju på liksom vilken svårighetsgrad och den lättaste, då har han liksom mm. som en, en napp i munnen så... <skratt> och den sista då är det liksom blodig och så där. Hmm. Vilken ska ju... nappen jag nappen Jag vill inte dö och se ut där. Ja. Nej tack mm, på mer Hur väl, mycket um... av en masochist är jag idag? Precis, var det första leveln? Uh, Death stort? and Coronated Thank can, you. I, can I play daddy? Var det första tror jag Får tal om att spelskapare inte förlöjligar De som kör på easy mode Ja Men om vi just kollar på den frågan i sig Och det är just det här med hur ser gamers på andra gamers som spelar på IC? V vad skulle ni säga rent generellt av det ni har upplevt och så? Får jag flika in först och säga en grej ja. till bara innan på det här med just med ni sa mycket det här att nu kör på IC bara för att ta igenom storyn. Mm. Ja, eller ni, ha, har jag perfekta motargumentet som egentligen kom fram till mig väldigt mycket när jag körde Dragon Age Origin. För det är ett rätt svårt spel. Mm. Och det är just det här... Många grejer som har gameplay som säger att ja, nu har du besegrat den här bossen Om det är för mm. lätt, då tycker jag det är nästan fånigt när de kommer och så vilken oh, fight that, wow. det här var, glorious! Medan så säger att nej, det har bara klicka lite och så dog den ungefär. Så att ha det här faktiskt riktigt, riktigt svåra att du känner att ah, oh, jag precis att jag klarade den. Det tog liksom mycket av min koncentration och skicklighet att kunna ta ner den där. Och sen står den säger ah, oh, vi lyckades precis ta ner den där. Mm. Mm. Det, ger, det fyller ut storyn ännu mer. Det, alltså, det ger mer immersion för min del i alla fall. Och det brukar bli att jag spelar mycket mellan normal och hard. Försöker gå på hard om jag kan det. Men det är ju den här gränsen att börjar man dö för mycket och får spela om samma sak igen då börjar det tappa lite. Då, det är en väldig balans som man måste få precis att svårighetsgraden tycker jag är väldigt dynamiskt beroende från person person. Börjar man dö mycket då är det tråkigt men det ska vara lite utmanande för att det ska ge mer i story, känner jag. Mm. Och den där tröskeln för hur mycket det är okej okay att dö beror nog väldigt mycket på din massivist tröskel mm. Checkpoints beror på. <laughs> <laughs> save mm. Quick save. Ja, precis. <laughs> gamla hedliga. Mm. Det här kom lite bra. Quick save, quick save, quick save. <laughs> jag kanske klarar mig ja, nej, men Det är bra att putta också faktiskt mm. för jag, Det är just det jag tänker också på just För det finns ju en hel del spel Där man kör med Alltså du sitter ju med quicksavern redo hela tiden Och klick klick klick och sen backar då, mm. du då, Det handlar ju mer om att få loot Och det handlar mer om att läbla och så det, Du tappar ju den här känslan Av en, en, en längre spelomgång På det sättet då För jag antar då att man kanske är Nästan förutsätter att du kanske, ja men i den här grottan där finns det säkert några riktiga jävla monster och de kommer typ hugga huvudet på en gång. Men jag säger vad innan och sen går jag in och bara känner på. Går du åt pipan, då börjar jag om. Och så går du åt pipan och så börjar man det ett par gånger och tänker hur... Fredrik, började bör jag bara säga Icewind Dale oh. oh. Ja. Men det kan ju ja. vara lite helt annat ämne det här med quicksave och sån form. Ja. Men det är just att man kan tappa rätt mycket på det att man inte gör val som man annars skulle göra. Det finns ingen rädsla för det var ah, jag behöver bara quickload igen mm. så är jag tillbaka. Mm. Och jag vet med spelet vi ska spela nästa vecka då, Star Wars Old Republic som är ett MMO där du har verkligen. Det finns ingen quicksave quickload överhuvudtaget. De valen du gör, mm. de är satta på det. Jag kan säga att ett val som jag gjorde, eftersom alltså jag spelar Sith, verkligen så här, ond. Och du, jag fick möjligheten att vill du gå ljus eller ond. Mm. Som, och Jag satt jättelänge och tänkte på det, där just för att jag, de låg upp det på ett sådant bra sätt att jag ville trycka god. Men mm. max. för att se vad som hände bara. Och max, det var liksom. Max. Det fanns ingen quickload eller quicksave så att det är det som satt jättelänge på det där valet, med verkligen muspekar. Ska jag ska välja den eller den andra, den eller den andra. Mm. Max, det kan inte ja. vara att du har ett problem att bestämma. Hur lång tid tog du innan du bestämde för vilken figur du ska ha i Dragon Age Inquisition? Det är skillnad. Det är bara för att jag inte var varit nöjd med alternativet. Uh -huh. det, jag tar uh -huh. tid ska på med character ska, ta, ta, creators. Inte ska jag ska inte... Ska, uh. Jag gör om allting igen. det var femton timmar i skogen. Ja. <laughs> ah, jag ska göra en ny karaktär och spela. Ja, okej. Oh, <laughs> Men det var ju buggat. Det var ju gender confusion. Min male trodde att han, han var ju... female. Eller alla andra trodde att han var det. Men han kan ju inte springa runt och ha killar och stöt på honom. Nej, Adelow. det är stora svartskäggiga kommer så här. Oh, what about us? Så, va? Vad? Vad kom det ifrån? <laughs> nej! <va>? No! <laughs> du då, då? Vill du inte missa honom? No! Jag Okej, inga spoilers. Stans. Jag har fortfarande inte spelat Inquisition. Nej, nej. Alla dör. <laughs> ja. Nej, men uh, svårighetsgrader i spel. Ja, liksom. <laughs> just det. Ett uh, ämne som verkligen uh, är värt att ta upp från och till. Uh, men uh, jag... jag jag tänkte ta det här, en ytterligare fråga här på angående om det finns någon stigma angående. Men jag tycker att vi, vi ändå runder av där. Tycker mm. vi har pratat ganska bra om den då. Mm. Vi, vi kan ju bara säga så här att ifall man väljer att spela sig, man ska inte bli sig om varandra tycker Det är en själv som, det är egna upplevelse som spelar. Kör vandra. ut efter dina premisser och hur du vill uppleva spelet. Precis. Så Precis. Det, är upp, det, det, är en, det är en privat upplevelse. Det är ingen annan som ska ha något. Uppleva det åt det. dig. Precis. Och sen finns det ju vissa spel som inte ens har. Alltså val av svårighetsgrad Precis, mm. Precis. Ja. Men ja, där rundar vi av uh, veckans diskussion Ja, uh, Bort med den, klart avslutat Vi har lite extra nörda när jag såg att uh, både att, uh, Fredrik har sett en film och uh, Daniel har en fråga han vill ställa, men vi kan börja med filmen Okej, okay, annars var jag jävligt nyfiken på hans fråga <skratt> ja, Vi kan börja med den också när vi vill Nej, vi kan ta film, det spelar ingen roll. Okej. Okay. Ja. Ja. <laughs> Nej, du hålla. går först. Du går först. Oh, Men med. Går jag ska först. hålla mig lite kort då. Mm. Uh, ja. Jag såg nyligen på en film som heter Paddington. Alla som har uh, ah. i barn någon gång kanske har sett uh, den uh, typen uh, stop-motion-animerade serien som gick här för ett antal, antal år sedan. Väldigt länge sedan. Ja. Hur som helst, det handlar om, märkligt nog, det är en livefilm eh, med en eh, mm. animerad björn i huvudrollen. En Utan riktig byxor björn. va? Utan byxor, mm. han går kalanka style. Ja. Ja. Um, det, det börjar egentligen med att du uh, hittar dig själv eller hittar dig tittandes på en familj björnar i det djupaste av Peru. Av alla ställen. Och de får sig en liten explorer. Som hoppar dit och upptäcker dem. Och delar med sig lite av sin civilisation. Och så och det är väl inte mer än så. Det tar ett antal år efter det. Då man igen får träffa den här familjen Björnar. Och de, det behöver tilläggas att de pratar. Och så. Självklart. Som det är mm. i film ibland. Men de är ytterst... Anglofila, de här. De är väldigt brittiska. Och eh, efter tyvärr lite dåliga omständigheter så tar det en vändning där den lilla björnen eh, som inte har något namn vid det här tillfället får idén att åka till London. För där har han hört det jättebra och den här Explorers för många år sedan sa att han var välkommen dit om han skulle behöva hjälp. Så han hoppar på en stor båt och åker långt, långt för att komma till London. Väl där så blir han lite påträffad på perrongen på en tågstation. Lämpligtvis Paddington Station, varpå han får sitt namn då. Av en familj som heter familjen Brown. Och sen efter det så handlar det egentligen om hur han vill hitta den här utforskaren då. Uh, och få sig ett hem helt enkelt. Uh, filmen i sig är jättemysig. Jag tycker att det är en av de bättre filmerna som har kommit på många år i den här genren av film. Och då menar jag live action med uh, datafigur tänkte jag säga. Men uh, en animerad uh, huvudrollsinnehavare. Uh, den har jättemycket kärlek mot karaktären men framförallt en barnfilm och en film som passar för även vuxna då mycket humor och ett bildspråk som är ganska fräscht faktiskt de tar sig lite andra vägar i hur de tar sig an hur han till exempel går runt i stan panoreringar just rent allmänt i hur de gör sin film då. Um, det är helt klart en sån här. Uh, Feelgood-rulle som jag kan rekommendera till alla. Som har. Uh, någon form av hjärta. Alla säga. som har <laughs> ögon. Precis. Så där, där var det egentligen bara det. Jag tänkte säga lite. Först var det snabbt men det var lite långsamt. och, och så. Men ja. Alltså, så. Jag kände så fort du sa. Äh, att jag hade sett en film som var ett upphärdning sen. Då kände jag bara, Ja. Mm. nostalgitarmen började sjunga ordentligt här borta. Du kommer alltså, definitivt jag, gilla den här kan jag säga. Nostalgitarmen, är det, är det någon kvinnlig specialgrej? Vart det den där? Då. <laughs> ja, jag har aldrig talat sådär det förut så jag... ja, vi, kan, vi kan gå igenom lite anatomi <laughs> efter snack mm. det är det liksom. Mm. Jag, jag kan bara säga att hur de där. animerat uh, Paddington själv är jäkligt bra. Och, vi snackar ingen superstudio här. Uh, det är inte Vetta eller uh, ILM eller något sånt där. Utan det är någon uh, brittisk studio som inte jag känner till namnet på. Pixar vad är... eller vad heter de? Nej, det är inte Pixar. <laughs> uh, och framförallt alla skådespelare är jättebra. Men det är ju brittiska skådisar. De håller uh, överlag ganska bra standard. så. Uh, mm. Nicole Kidman som bad guy bara där mm. ah, till och med hon så. gör riktigt bra där faktiskt ifrån sig så jag, ja. det är lite, det är ja, men där har vi det så nu går vi över till de här frågorna som vi alla är nyfikna på eller frågan Frågan. Ja, ju, nej men jag mm. tänkte ju det, nu, eftersom vi ändå har två damer med oss här nu i dagens podcast och gud vet att det kommer inte hända ofta för att de pratar med oss och sen är det ja, kört vill de inte vara med längre. Lotta, Lotta har vi på något sätt lura kvar. Ja men Vi har redan konstaterat att jag är så att det är masochist. Du sa hej och nu är det kört för dig. Mm. <skratt> Vad är din fråga då? Uh, nej, alltså frågan är uh, som gamers och kvinnor nu. Uh, hur mycket vinner eller förstörs ett spel ifall det inte finns att man kan välja att spela som en kvinnlig karaktär? För vi vet ju att Assassin's Creed Unity fick mycket kritik eh, innan det släpptes eller som de valde att inte ha med någon kvinnlig assassin överhuvudtaget, vilket blev en stor storm över eh, alltså, kan ett spel i er åsikt då eh, tappa ett spel väldigt mycket ifall det inte finns en kvinnlig karaktär man kan spela som? Ja. Kort och koncist, bra. Okay. Speciellt när det gäller RPG. För jag, för jag vet RPG. när vi pratade med dig här innan, när vi hade Ska, när vi pratade med dig lite grann inför att du skulle vara med så med, hörde jag liksom att det var väldigt mycket att ifall det finns en stark kvinnlig karaktär då var det liksom lätt som att det var mer att, värt att spela i så fall för din del, att det kändes som att det var en väldigt stark grej du kände för att du ville ha en, en karaktär som du kan relatera till och då är nu i det här fallet en kvinnlig karaktär då. För, för jag kan ju säga för, som man så det är ju inte så svårt liksom att hitta en, en manlig karaktär i ett spel för att 99% är ju bara män. Ja, precis. Mm. Äh, jag känner ju så att typ, jag tycker att spelet blir intressantare om det finns ett val. Helt enkelt. Ja. Spännande. Äh, Lite jag, vill, jag vill kunna effect. välja. Äh, med, med tror du att det käck. är för att du känner att som, som Dani sa att det är för att du har lättare för att identifiera dig med karaktären eller är det bara för att du du vill ha valfrihet. Du vill inte äh, bli inknuffad i en karaktär och en karaktär enbart. Jag tror det är lite bra och. Äh, jag vill hellre liksom äh, alltså spela en kvinnlig karaktär eftersom jag är av det könet. Äh, men mm. Samtidigt så vill jag som sagt ha valmöjligheter. För att jag tycker det är viktigt att folk ska kunna välja äh, vad de vill spela. Och vem de vill spela. Mm. Ursäkta, nu min katt håller på att jama i bakhunden. Har, har, jag vet inte har, om ni hör det. Har också åsikter, hör jag. Så där. Väldigt uh, upprörd <laughs> jag här. jag fråga om det är en kvinnlig katt? <laughs> Nej, det är det faktiskt inte. <laughs> <laughs> att han hade varit kul. Ja, han kan ju vara kvinnlig till sitt sätt, kanske. Men... Givetvis. Nej, jag, jag måste säga att jag inte håller med dig. Jag... Jag blev lite upprörd, om, om vi nu nämner det här spelet som vi inte diskuterar, eh, Dragon Age 2 Och så mm. blev lite upprörd över att man var tvungen att spela människa mm. Ja, det Och blev att... jag också upprörd över Ja, eh, men jag menar man förstår ju det i storyn att Man behöver vara en människa för att kunna få den berättelsen på det sättet Sen är alltså, jag visserligen att man har kunnat gå runt det, men det är en diskussion för en annan gång eh, men jag, jag är väl lite 50-50 sådär när jag skapar en karaktär i, oavsett vad det är för spel eh, Om det blir en, en manlig eller kvinnlig eh, no. Okej, okay, visst, det, det är alltid trevligt att titta på en vacker modell, eh, absolut eh, Och kvinnor är generellt sett vackrare än män punkt slut Det eh, säger emot Precis Uh, men uh, på andra sidan, jag, jag har inga problem med att uh, identifiera mig själv med en manlig karaktär så länge jag får skapa hans personlighet. Uh, och det kommer jag göra så länge jag inte får en uppkörd i näsan på mig. Uh, mm. Men det är väldigt få spel med den typen av gameplay som faktiskt kör upp en person i näsan på dig. <laughs> Ja men, men det kan jag hålla med om Jesus. Det är nog därför jag har väldigt svårt att spela spel som du Nukem Nu för tiden Eftersom jag vill inte gå var en machokille Med En horribel attityd Mot kvinnor och bla bla bla, bla så här. Men, okay. äh, Jag har svårt att sätta mig in i den rollen Så att säga Och därför får mm. jag liksom svårt att njuta av Spelet i sig mm. Okej okay. Intressant Medan jag, jag ändå er har ju på tråden här nu. <går> ja. För, uh, telefontråd, som vi hade förr i tiden, istället för de här trådlösa sakerna folk, ungdomarna har nu i tiden. Så här. Uh, ja, jag är, du är lite nyfiken också på det här, från ett kvinnligt perspektiv, jag vet att vi har tagit upp det här förut lite smått, där, men vi har ju till exempel alla dessa fighting-spel där kvinnor personifieras som det är stor. på ställer. det här igen? Ja, men jag har vi har två stycken här och då tycker jag att du kan vi få det liksom eh, liksom deras input för du för att vi vi tre killar vi kan säga så här, ja, det, det guppar en massa så där och att de slåss det är liksom but i uh, men boobs I like. Ja, jo men att hur hur ja, på det, det är inget fel på det. Det men alltså hur hur ser ni liksom på det att bra dåligt liksom är det liksom ett Fel liksom att, är det har varit mycket, är det har stått, stått mycket de skriver om där bröstfysik och annat sånt där. Om man tänker, hur, hur mycket arbete de på bröstfysiken? Hur mycket pengar lägger de ner på den här skiten egentligen? För att det ska guppa lite grann i ett spel. Det, det är inte hela världen. Nej, det, det är lite intressant hur mycket pengar som går in i det. Det håller jag med om. Det är ju som du eh. diskuterar här med de här metallrustningarna som guppar runt, precis som det vore gjort ja. av liksom, liksom... Ja, det, den... Den bubbfysiken stör mig faktiskt I terran när du har på dig en, en full plåt Som kvinna Okej, okay, visst, jag står ut med att Den kvinnliga versionen av fantasyrussning Är en plåtbikini Okej, okay, mm. fine jag, jag går med på det här eh, Alternativt en, en plåtkorsett Okej, okay, jag, jag går med på det här Och att den är väldigt forbidden Fine Jag går inte med på att den studsar som gelé det är plåt, okej? Okay. Det är magi. Det är magisk plåt. Magic boobies. Yes, but no! <laughs> Ni får ursäkta, jag är lite... ...stoisk, lite rigid när det handlar om rustning. Okej? Okay? Det är <laughs> Jag hatar sånt. Mm, yes! Alltså, du bara fortsätter plocka pluspoäng här. I like it. Men det känns uh... bra att ju. Ja, då ska vi se vem av oss killar som kommer att kliva ner från våran fasta plats här känns det <laughs> Ja, men det är jättebra frågor där. Jag tycker det, jag tror huvudsaken här, det, det roliga är ju egentligen bara att se vad, vad, vad folk tycker. Mm. Och här så har vi fått fram vad ni tjejer tycker om det här. Och det sen, det finns ju massor med frågor man skulle kunna ta upp nu när vi har inom situationstecken mer tjejer i. Men jag tycker det Ja, bara se alla som gamers och sen tar vi lite frågor allt eftersom. Men där jättekul. Uh, ja, let's mm. sit på övrigt. Det var övrigt. Ska vi gå till våra lyssna mail Se om någon har velat oss något. Ja, har de velat oss någonting? Vad kommer ni att vela med? Vela, vela. <laughs> Han skela. Uh, Fred Fredrik, du får det där, sånt där får hålla till. Ja, eftersnack. förlåt. Förlåt. Um, Jo, vi har fått lite mejl. Jag ska ta två här som jag tänkte... Uh, vi har först från uh, Niklas som skriver in så här. Hej alla! Hej! <skratt> jo, jag lyssnade på senaste avsnitt och tyckte det var okej. Okay. Om en <skratt> lite lojt... Okej, <skratt> okej. Okay. Okay. Ja, han kommer till det Bör ni bli trötta på att podda, eller? Eh... Uh, Nej, jag skulle. Nej. Jag tror han, te, jag tror han äh, ute efter för, Jag tror att Max var aningen lite trött i för. Det kan vara så att den ja. hade jobbat tungt hela den dagen. Överarbetat lite. och då, då, Ibland så, så, så kommer det igenom. Mm. Det är ingen av oss som är trött på det, snarare tvärtom. Uh, och kan skriva ju ändå med en smiley på den, så det är med glimt i ögat, mm, annars ja. så har jag, och han skriver fortsätter då, annars har jag mycket nöje av er och vill ha mer. När kommer nästa en studie i spel egentligen? <skratt> det kommer en studie i spel inom <skratt> kort, uh, <skratt> håll utkik på Youtube uh, samt här, om du prenumererar på iTunes flödet så, så kommer du få den. Vi har ingen satt dag för när och ämnet kommer vi ut med senare. Det är väl allt vi kan säga hittills i alla fall. Mm. Sen undrar han också När kommer ni köra något alla tillsammans och lägga på Youtube? Det vore kul att se er alla tillsammans i ett spel och höra er snacka under tiden. Smiley. Ja, ja. säger Jag tänkte säga att nästa den här veckans spel kommer ju vara perfekt för en sån session Precis. tycker jag. Ja, då, vi siktar på att ha en nu i veckan då. Kan vi lova där? Mm. Ja, jo, det ska vi få. Ja. I alla ja. fall, annars gör vi det innan podcasten direkt. Ja, om, inte annat så, sen, om inte alla är med så ska vi försöka att sikta på att ha så många som möjligt med. Om vi säger så då. Mm. Ja. Eh, han avslutar med att skriva. Eh, jag tycker i alla fall att ni är bra. Hoppas ni orkar köra vidare. <laughs> ja, ska det ska inte vara problem. problem. Ja, få sova en natt bara sen är det full energi igen. Absolut en hel natt. Sova. Vad är det? Går det att äta? Överskastat. <laughs> uh, <laughs> ja, Jag spelar spelar. men det var från Niklas i alla fall. Och uh, sen har vi då ett mejl från Supertackon. Ja. <laughs> <laughs> <Yeah. laughs> och nu ska vi well, like lyssna. För han, han börjar med samma sak. Han, han, eller ja, nästan. Tja, er på podd jävligt bra och kul. När kommer nästa en studiespel? Nyssna på tidigare svar där. Eh. Uh, och annars så ville han be om lite hjälp då. Han skriver, jag ska köpa nya datordelar. Ska uppgradera. Har idag en gammal Intel-dator som hostar på sista refrängen. Jag har nästan 6 000 kronor som bränner i fickan och vill uppgradera med nytt mammakort. Han skriver så. Mammakort, moderkort, grafikkort graf och CPU. Vad rekommenderar ni? Intel eller AMD? Nvidia eller AMD? Pajdeg eller AMD. <laughs> ja, har gjort mycket bra på senare tid. Så mm. han har 6000 kronor. Han vill ha nytt moderkort, grafikkort och CPU. Um, den är ju räcka perfekt ungefär till det, tänkte jag säga. Du köper CPU för cirka under 3, du köper moderkort för någonstans vid 1, du köper grafikkort för cirka 2. Då har du ett bra Intel i 7 förhoppningsvis, du har ett moderkort som kan hantera Sandy det. Sandy Bridge eh, poängteras. En, mm. Ska du på i 7 så kommer du inte så billigt undan om du tar Ivy Bridge. Ligger den över 3000? Ja, jag tror det. Kanske ligger på 302 Dyrare ja, sår kan det inte vara. Jag tro, tror inte Ja, nej, det är möjligt. Jag är på pengar. Jag ja, men grafikkort är också det. Jag köpte nyligen ett grafikkort. Och jag tycker, man, ska man ha uppgradering, då börjar man ligga på... Det är 6000, det är precis lite för lite. Så jag hade lagt till en tusen lapp till. Men det är det som är problemet med alla datordelar. Bara man lägger bara till lite till, så kommer jag upp till nästa nivå. Lägger jag bara till lite till då, då kommer jag upp till nästa nivå. Och det är skumt att alla de här, är lite till, är generellt alltid en 1000 lapp extra. Ungefär, ungefär. Mm. Men jag skulle rekommendera en, en för processor, det beror på lite vad han har också, om man verkligen måste uppgradera allt. Så jag skulle på grafikkort för den pengen så skulle jag väl rekommendera ett AMD-kort för jag känner att de är lite mer prisvärda i den här klassen kring 2000 kronor korten om man säger. Mm, mm. Jag tror att går du upp till lite över 3000 så börjar Nvidia skina lite mer än vad AMD gör kanske. Alltså jag måste ju säga att jag är ju en Nvidia-fan. Jag har ett AMD-kort i dagsläget tyvärr. <laughs> <laughs> Men, det, låter bra, det låter bra där. <laughs> ja, jag skaffade det när jag var ungdom. Jag Fortfarande. <laughs> yep, jag vet inte något om du går härifrån. Eh, men eh, personligen så föredrar jag sättet där Nvidia arbetar på redskapande också i de lite billigare prisklasserna. Eh, och då, då menar jag alltså inte toppnotch. Eh, men å andra sidan, som sagt, AMD har fortfarande helt okej grejer. Eh, ja. Det är väl en smaksak, eller min smak är en video. Mm, jag måste säga att det är också lite mm. basis tänkte jag säga. Eh, när, när eh, det kom... jag, jag... Ursäkta, förlåt. Jag jag tänkte bara säga att när det kommer till processorer så finns det ju Intel AMD och jag sitter väldigt fast på Intel. Mm. Jo, samma här. Eh, de, de är helt enkelt bara bättre. Eh, Intel AMD hade ju väldigt länge Eh, en eh, liten eh, typ TikTok-princip att eh, Intel gjorde ett, eh, en processor som bara var så mycket bättre än AMD och sen kom AMD och gjorde bättre och sen Intel och så vidare men nu så har AMD verkligen tappat sugen känns det som eh, och Intel har sprungit ifrån så att processor, Intel, punkt eh, mm. och så, äh, så satsa på att om man kan Precis, jag har fram lite priser här. Eh, man kan få en i 7 Ivy Bridge. Det är alltså, eh, Ivy Bridge-processorerna är samma eh, struktur, samma arkitektur som Sandbridge. Sandbridge är den äldre generationen. Eh, skillnaden är att Ivy Bridge är mindre, fysiskt mindre. Eh, och aningen vassare. det. Det är inga stora banbrytande saker som händer mellan Sandbridge och Ivy Bridge. Jag har plockat fram två exempel här iBridge Ridge Som går för 3,2 För att ha gissat Max Som alltså jag har tittat på men... här tidigare Ja <laughs> Men en hastighet på 3,6 GHz Och Sen har vi en Faktiskt den processorn som jag har Går just nu För typ 1 Så att en bit billigare, 1 och 4 blir mindre, eh, och med en hastighet på 3,4 GHz. Eh, så att ja, jag har visserligen inte stresstestat någon Iron bridge men jag skulle hellre lägga dem ett och två på att eh, skaffa ett saftigare grafikkort, ärligt annat. Mm, Det tror jag. Ja. Men det är ju, det är ju ganska mycket smaksak också. Grafikkorten är ju lättare och att byta om du vill uppgradera det i framtiden. Så att om du vill ha ett system som du lätt kan uppgradera och som håller ganska länge så är det ju moderkortet du ska satsa mest på sen processorn och sen grafikkortet i den ordningen. Om du vill ha en så bra dator du kan just nu för de här pengarna just för gaming pratar vi då skulle väl jag satsa på eh, processor. mest mm -hmm. så Vad det beror på vad du utöter precis, men jag tror jag han har fått en bra bild där ändå faktiskt på just eh, vilket märke man ska gå efter och i vilken ordning och eh, vad man på ungefär kan faktiskt få för 6 000 kronor jättebra mm. Han fortsätter att skriva sedan, ska ni lira Battlefield Hardline på era spelsessioner, vore kul att se och höra er spela tillsammans. Det är samma sak här som tidigare med där, fast Battlefield Hardline har vi inte riktigt inköpt alla, eller någon av oss, vad jag vet. Så det kan jag inte säga, men däremot att vi kör och spelar tillsammans, det håll utkik i veckan då som sagt. Uh, han avslutar sedan med att skriva... Och nu citerar jag. Men ha det så pirrigt... Så hoppas jag att ni fortsätter att roa och underhålla. Pirrigt. Jag, aldrig, jag har inte hört det där förr. Du är gammal. Det är, ja, det kanske ja, är det. Så. Uh, hälsningar. Supertackon. Mm. Tack, tack så mycket det. för det mumsiga mejlet. Ja, <laughs> <laughs> uh, Men där har vi i alla fall... Uh, Uh, mäljsjärmen vi går igenom idag. Så. That's it. Mm. Punt. Ja, men uh, jag tror vi har klarat oss igenom denna vecka också i så fall. Ja, så gott som. Wow. Ja, jo. Uh, till uh, avslutningsvis skulle jag vilja plugga våran uh, hemsida. www.nordlivpodcast.se där kan ni nå allt. iTunes, Youtube, Steam, Facebook, Twitter, Twitch, Hipcast, Teamspeak. All information hur man når till allt om där finns på vår hemsida nu för tiden. Det kommer även upp lite roliga poster här och där med lite sånt. Och, eh, mm. Ja, det kan vara värt att hålla ett öga där. Precis. Eh, vi... Eh, vi kan ju även nämna att om ni vill skicka lyssnare-mejl så finns de även där info at nordlivpodcast.se Mail oss gärna om något ni vill ha sagt så kan vi antingen läsa upp det ta det som veckans diskussion eller uh, bara ställa en fråga helt enkelt om ni undrar över något. Mm. Uh, nästa veckans spel, ännu en gång är Star Wars The Old Republic. Uh, Tämt, och ja, vi vi tar helt enkelt och avslutar det här. Jag skulle en gång vilja tacka vår gäst Sara som kom på och talade. Det var mycket roligt att få höra vad, vad hon vill och kan och sånt där. Ja, tack själv för att jag fick komma hit. Ja, det var inga problem, inga problem. Så att, eh, vi får se det kanske fler gånger hur vi har med gäster och sånt där. Men det tar vi senare så att vi får tacka för oss och hoppas att vi, ni hör och lyssnar på oss igen mm. nästa vecka